Hej och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd Det är avsnitt 26 och det är dags att Titta tillbaka och Reflektera och ta ett helhetsgrepp På, på serien Det är helt enkelt tid för sammanfattning Och vi är Som ja. vanligt fyra medverkande Jag heter Emil och vad heter De andra? Otto heter jag Rickard heter jag Och Emanuel heter jag, inte <laughs> Um, ja. eh, hur är ja. läget med er? Det är fint tycker jag, det har varit bra sedan sist Det är kort och gott så, varken ja. mer eller mindre Ja, men eh, samma här, det, året har gått fort Ja, du tänkte att det bara har gått två månader så Ja, du tänker så Ja Ja, det, tänker jag. det tror jag de flesta tänker faktiskt <laughs> Året har gått fort Ja det är ett väldigt kort år i år Det är bara två månader Det känns kort år i år Det går bara till 12 ja. februari Jag tänkte mer året med podden Sitta, men, ja. sitta, ja, jo, sitta det, på tisdagen det bara, Fan vad fort den här veckan har gått alltså. Ja exakt, nu är det nyårsafton i då Årets kortaste år Ja exakt Ja ja Nej, jag, förstår, jag förstår nu vad du menar med podden. Poddens år har gått fort. Det ska faktiskt bli skönt och eh, kunna ta podden i en ny, ny riktning och göra lite annat. Det har ju varit fantastiskt kul att göra alla de här recensionerna. Men det finns så jäkla mycket annat som är roligt eh, att göra som eh, vi kommer få möjlighet att göra. Eh, få ett nytt mm. upplägg lite grann. Ja, exakt. Och vi, det här blir ju första. Även om vi hade ett specialavsnitt i eh, julas, ett kort, så blir det här ändå det första första annorlunda avsnittet. Det riktiga annorlunda avsnittet. Mm. Så det Till för reboot. Av... Ja, men lite så. Så det blir kul och kul att eh, se vart det här kommer att bära. Eh, mm. Vi har ju en jäkla massa roligt att gå igenom idag idag först, för, framförallt. Men, eh, ja. Det blir skoj. Ja, verkligen. Ja, men det känns som att det har gått väldigt snabbt sedan vi spelade in senaste avsnittet. Och det här att inte förberedsin för en film har gjort att jag kommer lite oförberedd in i det här avsnittet. Men... Eh, det känns bra. Jag är hjärtligt peppad och taggad inför alla all åsikter och tillbakablickar. Och. Mm. Så det mm. kommer bli rolig inspelning. Mm. Ja, inför det här avsnittet så känns det ju som att man behöver inte, vi behöver inte förbereda oss något specifikt. Utan hela vårt bondintresse är förberedelse nog mm. för just det här avsnittet. Det känns som att allt vi har lärt oss under de åren vi har varit bondfans kan vi anamma i det här avsnittet. Ja. Mm. Det är lite så jag känner. Uh, och uh, det här avsnittet som sagt... Vi ska som sagt försöka ta ett lite helhetsgrepp och eh, se tillbaka på, egentligen försöka sammanfatta de 24 avsikter vi har gjort. Eh, och plocka ut det bästa och det sämsta. Eh, vi har ju, eh, ni som har lyssnat vet ju också att vi har satt betyg. Så vi har eh, sammanfattat de betygen och kommer leverera lite topplistor, poddlistor helt enkelt, över det bästa i serien. Eh, så det har något fram emot. Och sen så har vi även fått in lite lyssnafrågor som vi kommer ta lite senare. Så det finns en jäkla massa roligt att göra. Jag tycker att vi sparkar igång det här med att diskutera litteratur och böcker. Så vi hoppar rakt in i det här helt enkelt. Det tycker jag vi gör rätt i. Jag har liksom lite tankar och funderingar här. För vi har ju liksom bara vi har ju som allt egentligen hela podden pratat om en film, en bok i taget. så jag har, För man kan ju ibland tappa lite det här helhetsperspektivet. Och framförallt eftersom vi just böckerna har vi inte ens läst i, i rätt ordning. Så att jag tänkte bara, jag ska bara lite, prata lite kort om liksom utvecklingen i Flemings böcker. Det ska bli intressant att se om ni håller med i det eller inte. För det jag tycker är intressant med... Utvecklingen framförallt i de tolv romanerna. Jag puttar bort novellsamlingarna lite. Eftersom de är just samlingar och skrivna lite olika eh, tider. Sådär. Eh, så tycker jag, Det, det, det generella draget så, så jag tycker mig se i alla fall- är att man kan säga att det är ungefär som tre små delar av Flemings eh, serie. Och den första- eh, är, tycker jag att i Flemings inledande böcker hans fyra första skulle jag säga det är alltså Casino Live and Let Die, Moonraker och Diamonds Are Forever så är Fleming generellt mer intresserad av att pressa Bond fysiskt eh, Casino Royale så blir ju Bond torterad Live and Let Die <laughs> får han ett finger? Får han ett finger? Nej, men... <laughs> Så bryter ju Tihi sönder hans finger. Och det kan man ju liksom... Det kanske inte låter så farligt så. Eh, men det är ganska, ändå ganska... Liksom... Vidrigt skrivet av Fleming på något sätt. Det, ja, det är inte så mysigt. Eh, Moonraker kan också låta lite lamt. Men det är ändå Bond av stora klipplocken över sig. Som Drax spränger. I Dover. Och i Dams of Forever så blir Bond... Ganska brutalt misshandlad av uh, Wind och jag vill, jag vill ta upp en till grej i Moonraker Jag avbryter redan nu Aha. Och det är, ju, det är ju när han sitter i den här Jag vet inte ja. Och ångan kommer Just Det, det ja. tycker jag nästan är ondare Precis, det passar också jättebra ja. in i min lilla tes um, Och i den här inledande fyra böckerna Så får vi dessutom knappt veta Någonting alls om Bond som person Eller hans bakgrund utan det är just Flemming är intresserad av Bonds yttre på ett sätt. Och den, den, det som går emot det här, är ju den detaljen i Casino Real är ju att Vespers svek då är ju ett ganska stort liksom psykiskt nederlag för Bond. Men i övrigt tycker jag att det är det som håller ihop den första delen av Flemmings böcker. Och sen går vi då vidare in i liksom den andra delen kan man säga, som är... From Rush with Love, Dr. No, Goldfinger och Thunderball. Och då har vi först det här med att efter Dimens or Forever så hade ju Fleming börjat trötta lite grann. Han visste inte riktigt vad han skulle göra. Och då började han ju då med ex att experimentera lite med From Rush with Love. Och sen går han in lite mer i de här absurda romanerna som är just Dr. No, Goldfinger och Thunderball. Och här börjar ju ändå Fleming lite skrapa på ytan. Och eh där Bond ändå börjar fundera lite mer över sin tillågare som agent. Och han tänker tillbaka på några episoder tidigare i livet. Men samtidigt så finns det ändå lite av de här fysiska prövningarna kvar. Um, han blir ju förgiftad och håller på att dö ifrån Marshall Love. Och um, så är det det här Dr. Knows, man ska kalla det för, fysiska uthållets test. Jag vet inte vad man ska kalla det för. Men det, det finns lite av båda världar där. Det kan väl ses som någon sorts brygga... Eh, mellan då seriens eh, ytterligheter. Och ja, jag plockar också bort... Det är Who Loved Me. För den också något helt annat. Det är ju Flemings stora experiment. Eh, och vi är väl den andra perioden då han är lite less... På det hela. Han testar något helt annat. Mm. Men sen kommer vi då till... Tredje eran. Och då... Rör sig Fleming in i Bond på ett helt annat sätt. I de tre sista romanerna som är de ja, mörkaste. Eh, där de fysiska prövningarna inte längre finns på det sättet. Eh, ja. On emergency Secret Service. Tracy blir mördad. Vilket ju påverkar <laughs> Bond något enormt. Eh, you Live Twice som börjar med att Bond är och slutar med att han får minnesförlust och sen då The Man With The Golden Gun som börjar med ja, en järnfettad Bond helt enkelt som försöker mörda hem. så det är något helt annat som Fleming försöker göra i de sista böckerna mot de första Fleming har gått från att intressera sig för Bonds yttre i de tidiga böckerna till att intressera sig för Bonds inre och det kröner väl Fleming kan man säga lite med att faktiskt berätta om Bonds barndom och bakgrund i John Lives Twice när MR6 tror att han har dött. Eh, tycker ni det låter som... Har ni känt det? Jag vet inte om ni, om ni har läst böckerna någon gång i ordning. Eh, som jag har gjort en gång tidigare. Eh, har ni reflekterat över det på det sättet? Jag har nog aldrig läst dem i ordning. Men jag håller med om det du säger. och Det var ungefär en liknande reflektion som jag hade. Inför den här frågan om hur, hur utvecklingen har varit så. Och det var just det. From what's up blev på något sätt starten för när han började experimentera. Och egentligen hela den perioden fram tills Honor äh, äh, ja, of egentligen. Så var, hade han liksom, jag ska inte säga slut på idéer för att komma igen i böcker. Men han, han började experimentera och göra annat äh, med Bond och... Äh, Medan kanske de fyra första böckerna, det var väl så som han hade tänkt sig att bond skulle vara. Och sen så blev han tvungen att förändra sig. Och sen på slutet så får vi mer mer utforskaraktären på ett annat sätt som vi aldrig fick tidigare. Så jag håller, jag håller med dig i den indelningen. Sen ja kan man ju... Eh, nej, men jag håller med dig helt enkelt. Vad skönt. Mm. <laughs> ja, men det gör jag också. Jag tycker det är... Det, vi har ju pratat om det lite tidigare att Bond som karaktär utvecklas under en, en hel del under bookernas gång. Och det gör ju att det är fascinerande att läsa från Casino Royale till The Man of the Golden Run, för man ser en tydlig produktion. Och det har ju mycket att göra med att Fleming be äldre, han blir sjukare och Bond blir ett fenomen på ett annat mm. sätt. Jo, Jag skulle... absolut. Jag håller med om det där med The Man of the Golden Gun. Eller grejen ju med den är att... Första kapitlerna på något sätt är nästan en del av det som var i Journal of Twice. Mm. Och sen så återställer Flemming sin Bond. Eh, och jag tycker nästan att resten av boken, eller just den händelsen snarare, fungerar nästan som en, en liksom katarsis för Bond. Mm. Eh, och det är ju, katarsis är ju ett uttryck som kommer från Aristoteles. Det här med att tragedin renar människan mm. och bondar då genomgått den här. Tragedin över i stort sett två böcker och, nu, och i slut på de här under Gulligan så är ju han liksom på nytt född på något sätt, det är som att liksom resten av boken sen är liksom ett, det är ett nedskalat vanligt uppdrag, det är liksom Bont-serien börjar om på nytt mm. på något sätt Lämnvis att ja. Bont finns fortfarande ute i världen och, och mm. du, ja Jag tycker nog man kan argumentera för att Thunderbolt överhuvudtaget ska stå utanför den med för att mycket av det i Thunderbolt inte är Jan Flemings idéer, helt enkelt. Um, mm. ja. Men uh, en annan reflektion det är ju det att Flemming utvecklades väldigt mycket som författare mm. under hela tiden. Och där tycker jag väl att man ganska såklart kan ta bort The Man With The Golden Gun ur den ekvationen med tanke på att den aldrig blev färdigställd en halvskriven bok vi, vi läser. Men annars tycker jag det är Alltså han, hans sätt att skriva blir nästan bara bättre och bättre genom hela serien. Jo men det är ju uppenbart att det är en ganska ny författare i början. Ja exakt han är Och ju... att på slutet på slutet så är han ju en mer van ja. författare. I början så är han en journalist och på slutet så är han faktiskt en författare. Mm. Helens världsbild är ju som fulländad i John lewis Twice när det reflekterar över det brittiska imperiets fall och Bonds position i världen och All, nämligen frågasatt och allt där. Det är ju, han skriver ju på ett helt annat sätt mm. än han gjorde i Casino ja, Real framförallt. Då. Det där det. tänkte jag också på. att Det är ju först i slutet på boken som man börjar få de här äh, tvivlerna på sig själv. Tvivlena, alltså riktigt tvivel på sitt yrke. Visst det fanns det redan i Casino Real med pratet med Matisse och så vidare. Men det här på något sätt var ju bara för att lägga grund för karaktären. Sen fanns ju inte riktigt det på samma sätt. Sen kommer ju det tillbaka mer på slutet med... Ja, även Storbritanniens roll i världen och allt det där. Och det är ju också intressant. Ja, han har också genomgått otroligt mycket saker som har hänt i de böckerna. Som, och det formar ju en människa. Så det kan nog ligga ganska mycket i det, faktiskt. Det jag tycker också är ganska intressant med med serien är... Just vad Bond har haft för motståndare. Eh, för oftast var ju Bonds motstånd på något sätt ideologiskt. Eh, och skulle var nästan uteslutande på något sätt kopplade till kommunistiska sovjet och deras smärs. Deras, ja, det är väl deras kontraspionageavdelning? Mm. Eh, och det var ju liksom i första hand ett hot mot Storbritannien men ja, även resten av. Västvärlden, Europa, USA eh, Och det är ju egentligen Alla böcker fram till eh, Thunderball eh, undantag Undantaget är då Drax Han var ju någon sorts eh, Avdankad nazist eh, det var, Men det är också en ideologisk motståndare Även om det är just inte är Ryssland Men sen gör han då det här Bytet Fleming och skapar en, Ett spekter som inte egentligen har någon ideologisk koppling. Eh, och jag vet inte vad anledningen... Om ni har någon idé... Eller hört varför han egentligen gör det? Jag kan ha en idé kopplat till en bok. Som jag har läst lite i de senaste dagarna. Ja. Mm. Eh, jag kan väl dra det i alla fall. Det, det har ju att göra lite med... Med Thunderbolt-produktionen. Och där var också tanken... Eh, Helt enkelt när de skulle göra Thunderbolt filmen som inte blev en film så var det från början tänkt att Ryssland skulle vara skurkarna men Flemming bland annat motsatt sig det och en av anledningarna var att eh, tillståndet mellan väst och öst var så pass osäkert så de vet inte var någonstans, eh, hur världen kommer att befinna sig om två år och därför är det dumt att göra dem till skurkar. Ja, ah, Så det är därifrån det kommer? Ja, för de visste mm. inte, kommer krig bryta ut imorgon eller kommer de att börja skaka sin hand och kalla kriget kommer att bli svalt. Det var det som var okla oklart Så Sen är det ju det hela att Fleming vill ju hålla Bond som en modern karaktär. Och det är lite som det du sa med om att han, Fleming visste inte hur världspolitiken skulle vara dagen efter han hade skrivit någonting. Och det var ju just det där, att hålla Bond i nuet. Att göra Bondi som karaktär är ju någon som strävar efter det gamla Han är lite Han står lite för den imperialistiska fanan I Storbritannien Men han är ju samtidigt en man som lever i nuet Och det är ju Hade Fleming levt längre i 70-80-talet så hade det varit otroligt Intressant att se hur han hade ställt sig Till hur världen hade förändrat sig Det känns lite som att De senare författarna De gjorde det lite halvt Men det kändes aldrig som att de författarna tog Bond in i nutiden På ett sätt som Flemming kanske hade gjort Om han hade fortsatt levt Så det är en intressant tanke att ställa sig det, också. det jag också tycker är rätt intressant Är lite hur Hur eh, De kvinnliga huvudrollskaraktärerna Har förändrats Inte liksom hur de är som karaktärer Kanske utan hur Bond eh, Har förhållit sig till Till dem för att i, de, i först, de tidiga böckerna då då fick ju Bond inte tjejen. Ehm, något som ju inte har speglats i, i serien på det sättet. Alltså han får ju varken Vesper, Gala Brand eller Tiffany Case. De lämnar ju honom på ett eller annat sätt. Ehm, Vesper lämnar ju på ett väldigt bryskt sätt. <laughs> Men... Ehm, <laughs> ja. Och sen <skratt> så, oh God, <skratt> Hon tar livet av sig. <skratt> ja. Hon lämnar Bonde. Och... <skratt> eh, och sen är det ju inte först på slutet igen. Eh, Tracy blir mördad eh, och Kissy. Det är ju Bonde som lämnar henne, men han, han blir ju ändå kär i henne. för Förvisso. För Eh, blir det ju en minusförlust på det. Men han eh, han har ju ändå tankar på att liksom här skulle man kunna stanna. Eh, att det är på något sätt också att i kvinnorna i böckerna är det de i början och på slutet som verkligen påverkar bond, Medan i mitten böckerna så får vi egentligen inte veta vad som händer med dem. Då där är det som att som att de är ja, bara när Korta flörtar på uppdraget. Och sen får man inte veta så mycket mer. Och det är egentligen det är ju... Hanni, Ryder, Puskaloy, Domino... Tatiana får vi inte heller veta något om. Men det kan ju vara för att det är Bond själv som blir skadad. Eh, och det är väl just... Den här mellanperiodsböckerna. Det är de som har blivit adapterade först. Eh, Dr. No, Goldfinger, från Slav, Thunderball. Och det är väl det som har gett den när bond liksom Bond ja, han, eh, han får kvinnan i slutet och sen är hon borta i nästa film mm. precis som det var i den perioden av böcker Fastän ja, det där eh, var en mm. intressant reflektion faktiskt som jag inte har tänkt så mycket på med vilka böcker man började att filmatisera och hur det har präglat filmserien intressant, aldrig tänkt på faktiskt bra mm. Erika Nej <laughs> <laughs> Jag har inte heller jag har inte tänkt sådär, så mycket på sånt där förut men eh, Ändå, man börjar ändå reflektera lite när vi har suttit och faktiskt grottat ner oss i böckerna under året, året som har gått. Ja. Ganska intressant. Man kan, då, man kan ju då ställa frågan hur, hur scenerna hade sett ut om Casino Real var först, eller om filmen hade filmatiserats i bokordningen. Hade det varit så mycket skillnad eller hade vi inte spottat en andra det är ju. Det är ju intressanta what-if-diskussioner. mm Mm. Och då är frågan om alltså Böckerna eh, som då har sagt Utvecklar sig Över tiden eh, Tycker ni att det blev Bättre eller sämre Med utvecklingen mm. eh, Jag tycker överlag Att den eh, Mittenperioden är den som är eh, Svagast eh, undantag för från Rush with Love som, jag, som var den första i den här experimentella perioden Som jag tycker är den bästa boken men i övrigt tycker jag att de bästa böckerna finns i början och i slutet. Och det är i mittenperioden där, där han var lite oinspirerad och inte kanske själv riktigt visste vart han skulle ta dem. Bon. De böckerna tycker jag överlag är svagare. Ja, men du måste nog hålla med om. För de första böckerna, de är som lite mer lättläsa. De kan man sätta sig ner och dra igenom på två dagar. Och sen när man kommer till de sista tre, fyra böckerna, då blir det mer komplext och det är mer... Med tematik och sådär. Så, där, så att de är ju mer välskrivna. Men eh, mina två favoriter ligger ju i den första i den. Så att, eh, det är svårt det där. Jag håller med Emil att mellandelen är den svagaste om man får säga så. Ja, jag måste nog också skriva under på det faktiskt. För mina två favoriter i serien är just Moonraker och Secret Service. Och de är ju verkligen två ändar av bokserien. Sen tycker jag att det finns... Alltså jag är ju som, ja Det är inte min favorit Men jag är också väldigt förtjust i From Rush With Love Och jag har också en liten softspot för, för Dr. No Som ligger i, i mitten där Vi kan väl hoppa vidare Lite granna um, För vi har ju Fortfarande faktiskt en del Som inte har filmatiserats I Flemings böcker mm. Och Det som det är väl mest tydligt är ju att varken Moonraker, The Spy Who Loved Me, You Only, Only Live Twice eller The Man With The Golden Gun är ordentligt adapterade. Och då är frågan är ju, vad vill vi se filmatiseras? Är det, är det någonting som inte skulle fungera att filmatisera alls? Bonden han med den enorma bläckfisken i Dr. No. Har jag har inget bo av sig ja. grej, Grejerna är ju också den med den här frågan Det beror ju lite på hur man Tar sig an det För jag tycker det finns grejer i det här Som verkligen hade funkat Men inte i en sån film Som vi förväntar oss att gå och se Jag, jag tycker exempelvis att Moonraker hade funkat fantastiskt I en tv-serie som utspelar sig Slutet på 50-talet Eller något sånt det är ju där det passat, men jag tänkte om Moonraker som den är, du måste skriva om den väldigt, väldigt mycket, du måste du, du måste verkligen tweaka den ganska mycket för att den ska fungera idag eh, mm. sen har jag det, jag säger det igen japanska slottet, fält från Only <laughs> Twice, släng in det. Eh, kosta vad det kostar vill det, det som jag mm. faktiskt tycker hade kunnat funka att göra ganska bra man måste ju fortfarande skriva om den del, givetvis men det är ju i sådana fall om man ska försöka ge sig på en ny... Eh, spela in The Man with Gone på nytt. Eh, för det tror jag ändå man kan göra. Och fortfarande inte ta ifrån något. Från vad eh, filmen The Man with Gone är. Att det blir liksom inte att man bara ser över den gamla filmen. Och göra en ny Men jag tror ändå att man kan göra ganska mycket med den boken idag. Ja, definitivt. Mm. Annars är det någonting jag tänkte specifikt på. Så är det Moonrachers sista kapitel till exempel. När Bond blir lämnar av Gala Brand London Det var det jag trodde att det skulle hända i slutet på Spectre Att de var nära att göra det Men annars är det ett, ett slut ja, det jag inte kan tänka mig se Samma i slutet i Diamond Star Forever på båten Och det här Han hade också kunna användas Men annars är det som ni säger det är, Ska det göras då måste det uppdateras väldigt väl Och som Moonraker är väldigt satt i sin tid Och de försökte uppdatera den och vart du dynade dig Så att det krävs det, det krävs att vi är kapabla författare Det är svårt att göra filmen eller mm. en, en film 2020 Med det här materialet Utan då måste det ju bli att man Man försöker göra någonting helt nytt Antingen en film mm. som utspelar sig Under den perioden eller en tv-serie Annars är det svårt att mm. ja, Få det att funka helt ja just Jag är ju inne på den TV-serie Grejen Alltså att jag tror att det hade kunnat funka väldigt bra att faktiskt bara så här, nu gör vi ett annat medium och då är det fine och då gör vi då gör vi liksom period pieces liksom, utspelas på 50-talet vi gör den här säsongen får heta Casino Royale det. och det behöver inte ta ifrån filmen Casino Royale, vad den är för någonting utan vi bara gör det, fast på tv Det tror jag med, och den dagen jag blir ekonomiskt oberoende så ska jag se till att det händer mm. <laughs> <laughs> Och vi hade ju Som sagt lite karaktärer finns det ju kvar Också att plocka Bara som sak att vi inte har fått se Carla Brand Är mm. ju lockande alltså. Ja det, det har jag länge haft som en karaktär Som måste in Men... Ja för hon är ju ja. faktiskt En bra karaktär Alltså hon är ju en väldigt bra karaktär i boken Ja sen har vi Det finns ju flera kvinnliga karaktärer som har försvunnit bort. Det är ju Vivian Michel till exempel i The Spy Who Loved Me. Mm. Um, Mary Ann Russell i uh, From a View to a Kill som för övrigt hela den novellen är också ofilmad. Vi har ju lite ofilmad noveller också. Uh, Hildebrand Rarity, Quantum of Solace. Det finns ju delar av Hildebrand Rarity men uh, inte som den riktigt är skriven kanske. Ja, men just novellen From a View to a Kill har jag länge tyckt att det var en bra öppningssekvens i en bondfilm. Ja då var det hade varit riktigt intressant. Och sen får vi inte glömma bort den äggande titeln W7 in New York. <laughs> bon 25, här kommer vi. Ja. Oh, oh. <laughs> oh, exakt. Oh, eller kapitelnamnet från Diamonds Are Forever, Love and Souls the Bear Noise, Bear, bear Nas. Bear Bear Nas. Det Typur vad bomb. Bear Noise. Där har vi. Där du bor i Rostock. Ja, exakt. <laughs> Åh oh, ja. Så att det, det finns mycket kvar att plocka alltså. det är att, De får inte ge upp ännu Det är Balleroo Ja, <laughs> eh, ja. Nej det tycker jag inte nej. Ni har ju nämnt lite Era favoritböcker mm. Vill ni nämna något mer om det? Om, eller motivera? Varför? Egentligen så behöver jag inte motivera jättemycket Men Promarshod är den bästa boken för att den är Bäst välskriven Mest välskriven har en intressant intrig Och de intressanta karaktärerna mm. Du behöver inte vara svårare än så ibland. Nej den är, den är så löjligt enkel Men allting klaffar bara Och ja, det behöver inte vara så svårare än så Nej. För mig varierar Dag till dag Moonraker är lite <laughs> sin real Och det är för att de är Otroligt välskrivna De är fantastiska karaktärsporträtt ofta bra tempo, bra skurkar Otroligt lättlästa, underhållande De ger mig precis allt jag vill ha från Från litteraturbond Och det beror helt på den jag läst senast Tycker jag är bäst Nu ska vi kanske inte gå in i den diskussionen Men jag skulle nästan säga att Kristina Real är den sämst skrivna Tillsammans med The Man With Och då är den ena halvfärdig Ja, det håller jag inte med. Okay. <laughs> ja. Då stänger vi den diskussionen där. Ja, då stänger vi den diskussionen. Där. Ja, då jag går fort till det. Agreed to disagree, så att säga. För mig är det On Her Majesty's Secret Service som, som sticker ut, faktiskt. Men det är, just, det är just för att jag tycker att det är den boken som mest fascinerande porträtterar Bond eh, tillsammans med att jag tycker att det är en väldigt. Härlig historia Jag gillar hur Blofeld porträtterar sig Den som skurk Med hela liksom Amnesti och grevegrejen Som helt absurda egentligen De, Som skurkmotation, Men vilket gör att det blir väldigt rolig skruv på den Och, och hela Tracy-grejen också Och att den håller ihop temat Den röda trådarna går verkligen Genom hela tråden Hela tråden, hela boken <laughs> <laughs> Så den sticker ut för mig som en, en ganska klar etta. Även om jag satte ju Moonraker också på samma betyg i båden Och det har jag väl fortfarande med om. Men den kanske inte är genomtänkt på samma sätt. Det är bara en ja äventyrstriller. Som är otroligt lättläst och härlig. Nu vill jag höra topplistan. Vill jag hö Är ni sugna på topplistan? Ja. Ja, <laughs> ja jävlar. Ehm. <laughs> um, jag vill bara höra Ottos favoritbombord först. <laughs> jag har inte läst... Eh, där kom i, i, den! Jag, i, i, jag, har det. den. <laughs> <laughs> jag har inte läst... Jag har inte läst alla böckerna, men av de som jag har läst så är det nog eh, Live and Let Die faktiskt. Den tyckte jag var väldigt stabilt, bra. Det Ja, där. Mm. Ja. Ja, men den ja. ligger ändå ganska långt upp på mm. min lista mm. också. Ja, den är ja, av, dem, av de tre jag har läst mm. så tycker jag den, är bara, den var bäst. Nu vill jag höra ett Ja! Jag kommer dra... Eh, vår topp fem Och Det är alltså Våra sammanvägda betyg helt enkelt Och Femman är ju En chock Att den ligger på femte plats <laughs> yes. okay. Kan ni gissa vilken det kan vara uh, double seven i New York <laughs> nej den är ju det enda vi inte pratar om Har du räknat med novellerna Eller bara romaner Jag har plockat bort novellerna Okej okay. Ja, you twice. Nej, vet du vilken som han har på plats nummer fem? Colonel Sun. Oh, oh. spännande. <laughs> kul. Vär, värdigt och roligt. Ja. Det var kul för vi har ju varit i... Ganska många böcker har vi varit lite splittrade. Så ibland har någon persons betyg liksom dragit ner lite. Men Colonel Sun var vi alla ganska samstämmiga om att det var en väldigt bra bok- och då lyckades en leta sig upp på topp fem. Det är ju ganska coolt. Plats fyra. från Russia with Love. Ah. Okej. Okay. Hm. Ah, du hade velat ha en högre upp. <laughs> ja, jag hade velat ha topp tre i alla fall på den. Men jag, ja. Ja, jag trodde den så var det hö högre upp. Mm. Men det är tre stycken böcker som, som hoppade före. Mm. Och de är alla har exakt samma betyg. Så att vi har tredelad första plats. Oj. Och de som Oj. har delat på dem är, om man minns vad vi har pratat om, så är det inte helt konstigt. Det är Secret Service, det är Moonraker och det är Casino Royale. Fint. Och det är väl en, mm. en riktigt gedigen topp-trion får man väl ändå säga. Ja, verkligen. Så det känns ju som en. Ja, det är ju en fin topplista. Ja, verkligen. Ja. Jag tror att alla oss, alla oss kan skriva under ja, på den. Ja, tror jag. ja då. Ja. <laughs> Jag tror inte att du har läst den enda bok på topplistan. <laughs> Nej, men jag tycker att av det ni har berättat om dem så har det varit väldigt eh, mm. bra. Ja. Så det. nu går vi vidare. Ja. <laughs> Nej, Nej men, ja, men då stänger vi igen den här enorma boken som innehåller 14 eh, böcker totalt. Som jag pratade om i ett år. Herregud. För, Fantastiskt. för tillfället så stänger vi igen dörren på Bonnbiblioteket. Men... Vi behåller nyckeln mm. för vi kanske får öppna det igen. Det kommer vi garanterat ja. göra. Eh, och med det sagt så har vi ju även snackat om några filmer. Yes so. Så vi kan ju börja snacka om dem igen. Sammanfatta. <laughs> eh, en film börjar ju som oftast med en produktion. Och det har vi också snackat en hel del om i den här podden. Eh, så vi inleder väl i den delen helt enkelt. Eh, hur tycker ni eh, hur produktionerna har utvecklats och kan ni se några förändringar i hur de produceras idag jämfört med för, Med undantag då för det självklara att de har mycket större bud budget då? Ja, det är en eh, stor fråga tycker jag. I den, eh, ja, I den aspekten att det faktiskt är lite, eh, alltså själva klimatet i filmbranschen överlag har ju förändrats ganska mycket. Men förut kändes det mer som att det var lite, lite mer gambling inblandat. Att de liksom, jag vet inte, att de tog ut svängarna lite mer i alla fall. Den bilden får jag av. Att eh, vill Can Adam ha en miljon dollar, och får han det liksom. Nu känns det mer kalkylerat på något sätt. Det är ju klart att de tänkte överallt förut också, men det är lite den bilden jag fick. Everything or nothing-tänket. Eh, som kanske inte riktigt finns där lika mycket idag som det var förut. Det är väl den första tanken jag springer ja, med. Ja, det har väldigt ja. mycket att göra med att det är ett mer konkurrenskraftigt klimat som gör nu. Nu är det ju väldigt mycket att Bond, på grund av uppehållen till viss del, som har varit de senaste tio åren, så måste Bond hela tiden bli relevant igen och då måste han verkligen slänga upp allting på skärmen och det gör att mm. produktionerna blir lite mer ja. kalkylerade, som du säger. De måste hävda sig lite mer. Ja, men precis. De måste hela tiden ställa sig, visa sig stark mot filmer och andra actionfilmer och sådär. Jag tycker man märker det lite liksom, hur, hur de förhåller sig till locations också. För att mm. i de tidigare filmerna så är det, tycker jag det är lite mer tydligt att ja, men vi behöver vi ska spela in på en gata i, i Nassau. Ja, men då ja, vi tar vi det när vi kommer dit. Så kommer de dit, ja men här är en gata, men bra, spelar vi in här. Medan <här> liksom nu, de nyare filmerna, då är allting mycket mer så här... De letar efter precis rätt ställe Det är väldigt Mycket mer genomtänkt hur det ska se ut I varje mm. scen medan då Framförallt, det är väl mest tydligt på 60-talet Jag kände det, jag såg om Thunderball här om dagen Att det är lite Ja, ja men det, är, det står i scenen att de ska Rekognosera en helikopter Ja men då tar vi en helikopter och så åker vi ut och så filmar vi lite Ja Fint, där var det klart. Skönt. <laughs> det, det. <laughs> ja, nu tar vi in och tonic. Ja, var ja, lite så. Terence Young står där och var. Champagne? Where's the champagne? <laughs> det det står det alltid någon vars enda jobb är att hålla i, hålla i en champagneflaska uppen. Ja, men typ alltså den vanligaste behind the scenes- eh, bilderna från Ter Terence Youngs filmer, det är ju att han står med champagneglas och lite stor ser cool ut. Alltså det, det är ju den auran det var på den tiden, känns som. Ja, den. Eh, en reflektion som jag har, som jag egentligen inte vet så mycket om om det finns någon data som kan stödja detta men där det hela den här grejen med att produktionerna förr hade mer, eh, mer känslan av en familjeproduktion. Det är ju en familjeproduktion idag med i den aspekten att det produceras av Eon som av Danjaks som av Broccoli-familjen och Broccoli-familjen fortfarande de som leder och styr själva skutan. Men att det, på grund av allt mm. bytande av ja, regissörer, fotografer, allt det här liksom avverkas ganska snabbt. Förr i tiden kunde du ha eh, personer som jobbade på flera filmer och de bytte även roller. Ta någon sån som Jon Glenn som slutade som regissör men som började egentligen jobba på Bondproduktionen mycket, mycket tidigare. Och då har... Då är ju flera sådana. Då har ju eh, Peter Lamont samma sak som har gjort eh, 18 filmer. Men han har, han har bytt roller och så vidare. Att det, man hade mer samma crew som kanske bytte roller och sen tog de in nytt ibland. Och nu byter de allting väldigt, väldigt mm. mycket. Ja, det har ju mycket att göra med just att Film Alltså filmvärlden har förändrats. Då, de började ju som att vara springpojkar och sen jobbar de sig upp i den. Nu blir du liksom fotograf, nu blir du scenograf, whatever. Det är väl det att de, de kan inte längre Få folk att Gå upp i karriärstegen Inom själva produktionen och sig Men annars så är det ju liksom Chris Corbould Har ju varit med sedan 70-talet Gary Powell sedan 80-talet Och Callum McDougall har vi också Han har ju varit med sedan 80-talet Vi har ju Alexander Witt Det är många som har varit med länge men Inte i samma utsträckning så Nej, det är det, ja. det därmed inte i samma utsträckning Man kan ju fortfarande hitta dem Men att det byts mer och det kanske också har att göra med att filmerna inte görs eh, nu är det liksom vart tredje år eller till och med kanske vart fjärde år och då är det svårt mm. att binda upp folk eh, har man istället ah, men nu har vi, nu släpper vi en film varannat år eller varje år då blir det hela tiden att man bara fortsätter att jobba och då kan man binda upp folk för en kortare period men mm. göra fler filmer Jag väntar, mm. det, det är i alla fall eh, mm. en reflektion som jag hade ja. Ja, det är en rimlig rimlig reflektion tycker jag att det var mer familjärt och samma folk jobbade liksom på tio filmer. Mm, och det blir ju. Och väldigt många. På gott och ont. För man kan ju känna, alltså det är ju verkligen ett skifte i stil när. När Barbara Broccoli tar över. Alltså filmerna som har kommit sedan dess, det vill säga Tomorrow of och senare, har ju mycket mer utpräglat en egen stil. De olika filmerna för att man har plockat in. Nya regissörer utifrån på ett annat sätt. Förut så plockade man alltid i de egna leden. Jag vet inte om det är positivt eller negativt. Det kanske är. Som sagt, det är ju ett annat filmklimat nu överlag. Jag vet inte om det hade funkat och trycka upp en regissör från de egna leden 2000-talet. Det händer ju inte som så. Det som görs nu för tillfället är att man plockar indirekt regissörer som sin första film Och sen slänger upp dem och gör Jurassic Park Eller ny Star Wars Men det är ju inte så att de bara blir En regissör för en stor film nu för tiden Som det var förr Men de senaste åtta filmerna och sen är framåt, Har ju alla varit väldigt olika varandra Och det även det på och ont mm -hmm. Jag tycker nog mest ont där faktiskt Jag vill kunna hitta en röd tråd någonstans Och den tycker jag börjar Börjar bli allt svårare att se i filmerna Idag Mm, oh, sagt. Inte bara i filmerna i sig Men i eh, liksom över, Sett över en fem eller tio filmsperiod ja, men Annars känns det just det med Harry Saltzman när han Tvingades sälja bort sin andel och sålde den till MGM, det känns som att det är väl Bland det tunsta som har hänt bondserien Med tanke på MGMs alla enorma Problem, eller det var en såld till United Artists som sen blev MGM Med tanke på att Nästan alla problem bond har haft har ju varit på grund av MGMs finansiella eller byråkratiska problem och eh, om sålts, man hade sålt sina 50% i Brooklyn-familjen så hade vi kanske haft lite mer stabilitet så det är också en rätt intressant reflektion För då hade vi inte haft sex års pausen mellan License till. vi hade inte haft pausen mellan Quantum och Skyfall vi kanske hade fått en bond redan nästa år ja eh, återigen MGM de, ja, de får vi gärna plocka bort i framtiden Oh. Men eh, om man då lämnar hela produktionsdelen och istället tänker på den produkten som vi faktiskt har fått. Är det någonting generellt som ni tycker har hänt med serien eh, under de här. Eh, det finns ju klart massor, men alltså specifika trender och förändringar som har blivit till det bättre eller sämre? Ja, <laughs> alltså den mest nu ja, den mest eh, nuvarande trenden eller vad man ska säga det är väl att de har sneglat mer på på med Craig till exempel om man får ta en, en trend i, i form till exempel och changer så har de ju steglat mycket på bornfilmerna. på gott och ont men mest på gott folk verkar ju gilla det som kommer idag <laughs> i Bond-serien så att det är väl en av de trenderna som man har följt kan jag tycka Sett över flera filmer Jag tycker just det här att Bond har blivit mer global Om vi ser från 60-talet till nu På 60-talet var ju Bond väldigt mycket för engelsmän Gärna för vutsna eller, eller yngre vutsna Nu är Bond som för alla Det är familjeunderhållning och vem som helst i världen Så att kunna förvänta sig på en Bond-film Eftersom att Bond har ju blivit ett fenomen med året Så, så har det ju blivit en självklart efterföljd, Men det märks också hur de gör filmer Att de vill anpassa filmen till så många som möjligt. Och där i kanske det blir så att filmen tappar sin identitet lite. Och karaktären ja, lika så. En annan grej som jag har. Så är det, det här är ju lite mer specifikt då. Det är att jag tycker att eh, i hela den. Om jag får kalla den för klassiska eran. Det vill säga från Connor fram till Dalton. Eh, efter det så har actionsekvenserna blivit. Otroligt mycket sämre Och eh, jag tycker i och för sig Att nivån har höjts med Craig Men det är framförallt topparna Som har höjts med Craig Att vi har fått parkourjakten och såna grejer Men det fortfarande finns en otroligt låg lägsta nivå Före känns som att Då fanns det alltid var, var en mycket högre lägsta nivå Och man pressade hela tiden sig själv Och man drev hela det här Man drev stundsen Längre än vad andra hade gjort i år, mm. eller nu för tiden när folk pratar om just action-sekvenser Då pratar man ju om, ja, man har sett vad Tom Cruise, Tom Cruise gjorde på senaste Mission Impossible-filmen? Nu är det liksom andra som driver det här och gör de här sjuka stuntsen Förut mm. hade vi liksom, det bara att titta på eh, flygplanet i The Living Daylights Vi har eh, fallskärmsoppet i The Spy Who Loved Me Vi har eh, tåget i eh, Octopus när en stuntman hänger efter ett tåg Liksom, i, I stort sett i varje film så finns en nästan en ikonisk actionsekvens sekvens och action, actionet genom. I stort sett genom hela varje film håller ändå en ganska bra nivå. Nu, är det liksom, nu får man nästan liksom greppa efter de bra action-sekvenserna, och det är Bond sitter liksom i baksätet när det är andra filmer som gör de här grejerna som Bond en gång gjorde. Och det är tråkigt. Ja, verkligen. Ja det är väl egentligen parkour som jag tycker är en av de bästa actionsekvenserna som har gjorts de senaste ja, tio absolut. åren. Som är, det är den som sticker ut för mig i Craig. Sen är resten ganska likgiltigt faktiskt, inför mig i alla fall. Inte att det är dåligt, men det känns som att det smälter ihop till, liksom, jag vet inte riktigt. Det är inget som känns ikoniskt på det sättet. Nej, nej. nej. Så det är ju, vi har ju liksom andra grejer, Moonraker, fallskärmshoppet och 360-spinnen med bilen. Det, det var ju liksom, som du sa, i varje film så fanns det liksom en, en scen att häpnas över, minst liksom. Ja, för You're Eyes mm. Only, då har du både skidjacken och eh, klättringen. Alltså du hade... Klipp, ja, herregud. Alltså man kan, man, jag skulle kunna rabbla upp liksom hela serien i stort sett med liksom ja. så här <laughs> ikoniska actionsekvenser Och sen står vi här nu och nu senaste åtta filmerna så har vi stort sett en par jakt att luta sig tillbaka mot. Jag vet inte riktigt. Är... Topparna har blivit bättre med Craig, men det är fortfarande... bond måste bli bättre på att pusha sig själv längre och vara drivande när det kommer till de grejerna. Ja, jag tror det har mycket att göra just det med inställningen från producenterna, vad de vill göra med en bondfilm. Det känns som att pretenserna har ändrats lite. För det känns ju som att både med filmer och filmer att de har blivit lite mer... Självupptagna på något sätt Alltså filmerna i sig De vill hela tiden mm. göra hommage Till det som har varit men ändå vara Ja Fristående äventyr på något sätt Och det har som gjort att de har liksom tappat det här fundamentet Som en bondfilm Kanske ska vara och mycket av det är ju Just ikoniska actionsekvenser Och det är väl kanske framförallt tydligt I de ja. två senaste bondfilmerna där De vill vara väldigt moderna För att vara bondfilmer och göra någonting nytt med karaktärerna Men då tappar de det här Humorn och ikoniska stunts och allt sånt här. I Strife och spekter, där kan inte jag säga på raka arm att det finns ikoniska stunts. Mm. Förutom möjligtvis till sekvensen och i Stryffel. Men... Jag vill bara se Daniel Craig hänga efter ett flygplan. Istället får man se Tom Cruise göra det. Ja, hej. ja, Ja. det är ju det de har. De har ju tappat lite just det som egentligen folk gick och kanske kollade på filmerna för. Just att se bra action nu. Ja. Folk har väl egentligen aldrig gått och sett bondfilmerna för Bond-karaktären Tror jag inte i alla fall, det låter ju jävligt eh, Vad ska man säga, hårt att säga det Men jag tror inte folk går och tittar på Bond för att se ett, En djup karaktärsutveckling ja. från Bond Utan eh, det är väl mera Liksom få se en bra underhållande ja, film nej, för, mm. Grejen för mig nej, för Grejen för mig är att en bondfilm Behöver ju inte ha en massa action Du har I mean, From Russia With Love Som knappt har några liksom, Sådana grejer, men När de har action som Måste det bandet vara bra och det måste någonstans. Eh, det, må, det måste vara bra och jag tycker inte det är det nu för tiden, tyvärr. Men de har ju gått i en riktning när actionsekvenserna på något sätt ska vara bombastiska. Och det är ju något som är väldigt nytt för Bond. För att om det är någonting som som har som för mig präglar och har präglat Bond-action de första 30 åren i serien är just det här enkla. Allt är effortless Det är inte så himla Pompöst Utan det är ofta ganska lågmäld Action eh, Som inte möjligtvis Kanske alltid är Det är inte alltid högoktaniskt Inte så adrenalinpumpade Det är bara liksom jävligt underhållande att titta på I sin småskalighet Och det kan man ju säga att det, det har inte existerat de senaste åtta filmerna Alls Nej, nej Nej. Sen är det gjort så att bondfilmerna har blivit mer actionfilmer än vad de var i början. Då de var ja, men äventyrsfilmer. Fram till Dalton, eller i alla fall fram till Måro, så var det ju äventyrsfilmer först och främst. Och sen dess är det mer action. Och eh, även det är ju på gott och ont antar jag. Men jag vill gärna se att just äventyrs- och friledelementen kommer tillbaka på ett mer tydligt sätt. Ja, jo men faktiskt, faktiskt. Det håller jag helt med om. Ja, vad är det som egentligen? Vad kommer den grejen från? Tror ni att det är producenterna som medvetet. Medvetet tror på något sätt att det behövs? Eller är det de regissörer man tar in som tror att det är det som förväntas? så Först och främst tror jag det är att finansiärerna, producenterna, filmbolagen de kräver visst mycket action för att kunna gå att marknadsföra. Och mm. eh, det börjar väl med GoldenEye att kunna uppdatera Bond till 90-talet Och sen dess har det fortsatt Men Så är det ju tyvärr att du kan ju inte få 100 miljoner dollar i budget Om du inte ska spränga ett hus eller göra någonting stort liksom Och eh, då blir regissörerna tvingade att följa de spelreglerna Och sen hur det görs det är ju upp till dem Och då kan vi ta det riktningar som de förväntas att publiken vill ha Men det är nog, mm. det börjar och slutar helt och hållet med just Som det är nu MGM och så nu då säger jag så här Spara lite på MGMs plånbok Och plocka inte ut 250 miljoner dollar För att göra en bondfilm Eller hur ja. ehm, mm. Då tycker jag vi går över till Någonting helt annat Och diskuterar lite bondbrudar Tycker jag ehm, Dels vilka favoriter vi har Men också ja, men, Hur de har utvecklats ehm, Jag har ju en grej där Som jag vill säga med en gång Med bondbrudarna och då är det här hela sexistdiskussionen. Det är ju lätt att säga att synen på en bombbrud förr var mycket mer sexistisk än vad den är idag. Och det tycker jag väl kanske inte ens är så jättemycket att bråka om. Men det jag vill säga är att jag tycker att bombbrudarna förr var ändå betydligt mer välskrivna än vad de är idag. Jag tycker fler utav av de gamla bondbrudarna känns mer kompletta i sin karaktär än vad de är idag. Och då, även om vi har släppt hela det här med att bondaskar folk på rumpan och halvt våldtar folk så har vi, har vi förlorat ändå lite av intressanta karaktärer. Nu tycker jag att bondbrudarna senast tiden har känts mer slätstrukna. Jag tror att det kan mm. ha att göra med att... Eh... Nu blir, nu blir det faktiskt en liten koppling- till det vi sa förut. Det är så mycket mer som ska in- i en Bondfilm nu. Det är längre. Det är mer sidostories. Det är, det är liksom... De vill få in mer, mer historia- i varje film. Det, vilket gör att även karaktärerna- får mindre tid. Vilket leder till att Bondbrudarna- får också mindre tid. De hinner inte utvecklas till- fulla karaktärer på samma sätt- som det kanske var på 60-70-talet när, när filmerna var lite långsammare. De landade lite oftare eh, och det var lite mer liksom bara tid mellan Bond och de kvinnliga huvudrollerna. Och sen kopplat till det får också att då hade man också Fläming i grunden och Fläming. Nu ska inte jag sitta och försvara han för han hade ju jättekonstig kvinnosyn vilket även avspelas en del i böckerna men hans kvinnokaraktärer hade ändå en intressant grund och eh, när man hade kvinnliga karaktärer från Fleming att jobba med så blev de också mer intressanta på film och det har vi inte längre. Nej, och det är ju tydligt att när vi plötsligt får en Fleming karaktär i Vesperlynd på film så blir det helt plötsligt ja. en helt fantastisk karaktär och den bästa på väldigt, väldigt länge. Ja. Helt klart. Ja, alltså ja, favoritbondbrud för mig, jag vet inte riktigt. Det är väl eh, svårt att välja så där. Jag har ju alltid haft eh, ett litet extra gott öga till eh, Natalia från GoldenEye. Som <laughs> från Isabella Jag sa med ett litet <laughs> gubbiskratt. <laughs> ja, exakt. Jag kom precis att tänka på hur mycket ni hatar strand. Men jag, jag, jag gillar henne. Jag tycker hon är väldigt, jag vet inte, det är, det är en... Ah, hon känns inte som de andra tjejerna i serien. De andra kvinnorna. Eh, på något sätt. Det är, det är nog därför jag gillar henne. Och kanske för att hon är från Sverige. Men det är, tror jag inte. Jag spelar in så mycket faktiskt. Men det är nog min favorit. Sämst ja, finns många. Stacey Sutton och Denise Richards. Stacey Sutton och Christmas nu, ska jag säga. Det är väl de två som jag nu, reagerar när du säger på. det här med Isabella Skrupko svensk. Så vill jag ändå bara koppla tillbaka lite till mig själv. I och är att och I ändå... Det var ju någonstans i modersmjölken Man växte upp på den filmen Därför så blev det ändå När man blev lite äldre och lite klokare Och man började läsa mer om det Så blev det nästan en chock När man insåg att den där personen faktiskt var svensk I alla fall för mig mm. faktiskt Ja, jo, lite Jag har ju alltid haft två favoriter En är ju Kara Från The Living Daylights Och Ja, eh, eh, helt Brainfries. Freeze Waylin Ja. Waylin. <skratt> uh, vad va, va fan heter idioten? Vad fan heter idioten? Vad fan? Va, idioten? Va? Ja. idioten. Jag jag, jag, blir, jag blir bannad på mig själv nu. Från uh, From Russia with Love. Vad fan heter ja. du? Tatiana. Tatiana. Ja, Tatiana för Tal Tatiana. Tat uh, heter idioten. Idiot. <skratt> <skratt> <Ja, skratt> ähm, Tatiana den okay. idioten. Ja. Nej men uh, lite järnsläpp där, men Tatiana och Karin i alla fall. Har haft uh, mm. uh, uh? underbara Karaktärer på sina sätt Och skärmiga skådespelerskor eh, mm. Bra det, Men en poäng jag också vill göra Det är också det att väl, Det är väldigt viktigt att de har bra kemi Med eh, Sin eh, motspelare Och jag gissar Men eh, eh, Jag gissar att Någon av er kommer att nämna Tracy Och Hon faller just på att hon inte funkar Med eh, Lazy Mm det kan jag hålla med om. Nej, men ja, jag är ju Tracy-fan alla dagar i veckan. Eh, och jag tycker att de. Jag tycker att de har en ganska bra kemi. Men. och Jag jag, jag säljs ju på deras kärleksrelationer i den filmen. Jag gör ju faktiskt det. Men det som gör att hon sticker ut för mig, det är ju hur hon är skriven och hur Diana Rigg spelar henne. Um, och det är väl överlag i bonserien. De, de bondbrudar som jag ofta gillar väldigt mycket, det är de som också känns faktiskt känns som gedigna karaktärer. Och det är ju väl. Jag är ju svag för Tatiana också. Det är jag verkligen. För hon är så otroligt skärmig man, ja, man vill bara mysa men Men de som är oftast ändå ta med mig på något sätt som jag minns när jag tänker på, på de kvinnliga karaktärerna det är just Tracy och Vesper Lund i första hand. Och bubblar under där så är det faktiskt Melina och Kara. För de känns alla som bara... Fullt utvecklade karaktärer som existerar på sin egen hand utanför filmseriens kontinuitet. Vilket jag tycker är ganska viktigt. Kul att Melina får en liten shoutout. Det tycker jag hon sällan får i mm. sådana här sammanhang. Ja. Ja. Faktiskt. faktiskt. Jag kommer ju inte sätta upp Melina på någonstans i närheten av min <laughs> topplista. där, Men en allmän reflektion runt moderna bondkvinnor är väl egentligen en trend som startade i och med... Anja var i The Spy I Loved Me Det är just det där Alltid i PR-karusellen innan och runt om Bond-filmen Så måste alltid skådespelersna säga där, I'm Bonds Equal I'm not, the, I, I don't fall easily for him Allt det där och Det känns som det är så chattigt. Man vet om att det kommer dyka upp under pr till bondfilmen. Och det kän känns som att det borde vara självklart att kvinnokaraktären inte är svarare än Bond. Det, men det är som att de måste påpeka och driva hem den poängen att ibland blir det lite väl. Det känner jag till exempel i Kvart Mosolles i Dying of the Day. Och så där. Det känns som att Tatiana Romanova hon är ett perfekt exempel på en kvinna som är välskriven, komplex och allt det där. Men hon är nödvändigtvis inte Bonds like. Och det är inte det jag hade gärna velat sett att vi kommer tillbaka till lite. Det behövs inte att Bondkvinnan... Skjuter folk och är med i action-sekvenser Att vi bara har en välskriven och kompetent spelad karaktär Och där har vi Natalia till exempel Där har vi ju Vesper Lund Och till mindre del Madeleine i senaste filmen. Och jag ser gärna att vi släpper det med att det måste vara en kvinnlig agent som är Bonds kvinna. Så din allmän reflektion runt karaktärerna. Och i övrigt så tycker jag till skena förnemen, att karaktärerna har blivit några bättre skrivna och framförallt bättre skådespelade än tidigare. Och om vi ska ta favoriterna så är det ju Tracy och Vesper. Och det är helt i mina ögon, kemin, hur det spelas och hur de är skrivna. Mm. Ja, det är intressant det där som du tog upp just där med att det alltid måste tryckas på liksom att kvinnan ska vara Bonds eh, eh, att de ska vara li likvärdiga på något sätt och det jag, det jag tycker man tappar i den diskussionen är att Bond är en agent eh, han är liksom tränad för att döda folk och om man då tar in en kvinnlig karaktär som inte är en agent jag menar det, det är ju helt uppenbart att de inte kan vara Helt likvärdiga för att Hon är inte en agent Det är inte för att hon är kvinna Som hon inte gör Alla saker som Bond kan göra Utan det är ju för att hon inte är en tränad agent mm. Mm -hmm. Precis Och när de försökte slå på stora mm, trumman med Jinx Så floppade det totalt <laughs> Ja Och det det, det har ju hänt så ofta Det är ju Wayland det är Jinx Det är Camille till mindre del Pär i License to Kill, Anja Massova, Hollywood här, det är liksom. Jag blir för mycket ja. de senaste 40 åren. Det som är intressant med de som du drar upp nu som exempel på det, är ju inte heller de man minns. Och det är ju inte, det är inte så att vi räcker ner på dem för att de är agenter. Det är för att de, när man skriver de karaktärerna. Så blir det som att manusförfattarna tror helt plötsligt att... Ja, men vi ser att hon är agent. För då, då är hon en stark karaktär. Så mm. behöver inte göra så mycket precis. mer. Medan det är... Precis. det är de här karaktärerna som bara slängs in i historien. Eh, liksom från sidan. Som Kara till exempel. Där de faktiskt måste skriva en karaktär. För att hon ska mm. funka. Och det är då det blir som bäst. Mm. Ja, och det är just det att de hela tiden måste påtala att... Bond har tidigare, framförallt på 60-talet, varit... I dagens ögon sexistiska Och att vi inte så längre måste hela tiden påtala Men det känns ju ändå som på något sätt Att det är så självklart I det här att det inte behöver finnas på, men det är ju liksom att media Gärna vill visa hur Bond var förut Och att den stämpen inte går bort Och även om jag har svårt För Kara som karaktär Så tycker jag att konceptet av henne är Lite sådant som att göra Kvinnliga bondroller Roller i framtiden Ja, men äh, har väl mycket att göra. Där. Om de skulle försöka och, vad ska man säga inte påpeka det tydligt nog, så då kommer skiten slängas på dem, och den publiciteten ja, vill de inte det ha. Är så. Äh, så, är det. så då äh, tar de alltid det säkra för det osäkra i varje steg i stort sett. Mm. Äh, men, men, äh, ska vi lämna den diskussionen äh, och hoppa mm. över till äh, skurkarna? Mm. Och det är egentligen samma ingång där. Eh, utveckling och våra favoriter eh, Ja Alltså Skurken Har ju förändrats eller skurken, men Skurkarna har ju förändrats ganska mycket Tycker jag i alla fall eh, I alla fall hoten från eh, skurkarna Har ju förändrats ganska mycket Förut var det ju kärnvapen som var Det stora hotet eh, Och sen har det blivit mer terrorism Nu på senare år eh, Egentligen, och det är väl den stora, st den stora skillnaden egentligen i skurkens motivation eh, förut var det liksom krig mellan Ryssland eller öst och väst i alla fall eh, som var det stora eh, på 60-talet i alla fall och sen har det blivit lite mer ja, vad ska man säga, skuggigt eh, nu, nu för tiden det är väl den stora reflektionen jag har ja och sen är det ju här att styrkarna har ju alltid som definierat filmen de har varit med i det är ju mm. väldigt intressant just att Silva han representerar, lite vad Skyfall är, Dominic Green var och Salles och så vidare och så vidare. Styrken i filmen har ju alltid varit kanske det tydligaste tecknet på vilken tid filmen är gjord i. För det har ju alltid definierat vad, vad världen är rädd för för tillfället. Och mm. eh, det har ju gjort att styrkarna har ju alltid förändrats, och det är ju sällan vi ser två likadana styrkar med möjligtvis några få under 12 på 70-talet. Så skurkarna, där kan man ju verkligen hitta mycket intressant att diskutera om just hur de framställs och porträtteras alltså och hur de reflekterar filmen i stort. Verkligen? Nej, jag, jag tycker väl egentligen inte att skurkarna som så har förändrats jättemycket. Det är väl snarare planer och motivation som har förändrats som Otto var inne på. Mm. Eh, mm. Men favoritskurkar och vad jag vill se en skurk så är ju lite knyta an till det här. Som jag sa i senaste avsnittet i Spectre. Att jag vill ha en skurk som är... Han ska inte vara utpräglad on. Han måste ha en viss skärm. Man måste kunna sympatisera med skurken på något sätt. Antingen i planen. Eller att skurken... Karaktären som så är skärmig. Eller någonting annat. Och det är då det verkligen funkar. Du har skurkarna måste kännas som människor Du har skurkar som Goldfinger Largo, Hugo Drax Alltså man kan ju bara fortsätta Och det är ju de som funkar De som inte funkar, det är ju när de bara vill Peka och säga att den här personen är ond Typ Gustav Graves Som är Ja Strånberg. exakt, Stromberg Det finns liksom ingenting, han ska bara sitta där och vara ond Och det <laughs> Nej, det, det funkar inte överhuvudtaget Och Hugo Drax för mig Är ju den som har allting, han har ett sätt i hur han skådespelar. Han har eh, en plan som bara är liksom helt over the top, men ändå alltså genuint ondskefull. Och ändå känns han i sin mm. person alltså ganska rationell nästan. Och det är och intelligent. Och det är det som gör att jag tycker att han funkar väldigt, väldigt bra. Eh, så det är ju ja. min favoritskurk Men... Eh, som sagt, det viktigaste för mig är, är, är hur de är för att jag ska kunna ta till med dem. Eh, då har, senare, om vi ska ta den moderna tiden, då har ju bara en sån eh, skurk som Oromov i GoldenEye. Han är ju han är ju egentligen den bästa skurken där det är för att han verkligen känns verklig på något sätt. Han, han är eh, i stort sett en... Eh, ja men Jobbar för eh, Ryssland och sen så... Eh, Ska man säga, sticker ryggen i dem och han, han känns som en verklig person. Gustav Grey känns inte verklig. Renard känns, känns inte verklig. Och de har ingenting i sin skärm eller hur de är eller sin plan som gör att man kan ta till sig dem. Nej. Jag, jag har ju också Drax som favoritat som är Scaramanga som en bubblare till exempel. Det finns ju många. Han har ju också den där skärmen Väldigt välspelad av Christopher Lee. Det är egentligen han som gör rollen. Men Drax är den som jag håller som högst, precis samma anledning som du Emil, så jag behöver inte tillägga så mycket sen gillar jag också Elliot Carver jag tycker han förtjänar ett eh, omnämnande om vi ska ta dem lite senare skurkarna för han har den där skärmen och det är ju också Jonathan Pryce eh, förtjänst, så att han är ja nej han, han spelar väldigt bra där men Drax är ju min absoluta favorit Absolut. ja men det är ju, jag tycker det är svårt med skurkar för det är också det finns faktiskt väldigt många bra i serien det finns några dåliga också Men det finns faktiskt väldigt många bra <laughs> Vilket gör det väldigt svårt Det är alltid svårt att plocka ut en eh, Senaste åren av någon anledning Så har jag ofta plockat upp Kamal Khan eh, Av den anledningen Att han är Han är Så otroligt Bara så Man sympatiserar med honom alltså, ja, Han är bara otroligt charmig eh, och han har ju inte kanske den där super planen som Drax har. Men det är också någonting med att han känns lite inslängd i det där. Och hans förhållande till Octopussy när han märker att Bond och Octopussy känner varandra. Alltså det är hela... Han har så mycket subtilt i sitt känslospektrum som var väldigt underhållande att se. Och när, när jag sitter och tittar på, på, på Octopussy så är... Så här Kamal Khan, eh, Luis alltså som spelar honom. Den liksom lysande stjärnan. Det är bara fantastiskt underhållande att se honom. Eh, sen är jag också väldigt svag för Largo. Eh, faktiskt, det kanske är de som ändå på något sätt sticker ut. Och det som är intressant i det här är... Nu vet jag inte vad du kommer säga Emanuel. Då bor jag väl över dig. Men jag har att ingen av oss kommer säga Blofeld, eller? Det har du rätt i. Och då är han ändå på en stor nämnmässig. Ärkefienden. Och han har ju fortfarande inte blivit sådär superbra porträtterad. Fast jag är i och för sig. Jag, måste säga, jag är väldigt, väldigt förtjust i Tellurice Men jag kanske inte tycker att han riktigt är helt rätt som blåfälld. Även om jag tycker att han är klockren som skurk. Jag håller faktiskt med där. Och att mm. eh, Tellurice Tel är min favorit. Men det konstiga med är det, det är ju nästan att. Det hade nästan funkat bättre om han inte hade hetat Blåfält i den filmen. <laughs> för det blir någonting annat. Det blir förväntningar på att det ska vara på ett visst sätt. Uh, och jag tänkte om Tellez Havallas plockar in alla de... Tickar i alla de boxarna. Men jag tycker han är en väldigt bra skurk. Men ja, en diskussion för en annan dag kanske. Men det är just det med, med Blåfält, för det är intressant. För jag personligen tycker att alla porträtteringar av Blåfält har varit bra på ett eller annat sätt- men det är just det där att det har inte varit en enhetlig porträttering av honom. Vilket gör det väldigt svårt att ranka honom som den bästa skurken. Vi har så spridda skurar när det kommer till den karaktären. att Man kan verkligen inte säga att Bluffell är bäst. Och det finns 5-6 ja stycken helt olika skildringar. Men eh, om jag säger personlig favorit så säger jag Dr. No. Och det är ju den första skurken är den bästa. Det är lite tråkigt att säga. Men han har som exemplifierat Vad en bondskull för mig Gärna ska var i skuggorna Han behöver inte vara jätteproaktiv I filmen som så Men ändå har den här Jag men den här skrämmande Auran runt om sig Han är bestämd, han har en vision Han kanske inte ska säga skär, Han kanske inte är charmig Men i hans <laughs> sätt att framföra sig Och i hans plan så är man väldigt övertygad om varför han gör det Och Joseph Wiseman han fullkomligt skrämmer livet ur mig i sitt sätt och spela karaktären och när han och Bond kommer in i sin verbala duell över middagen så slår det verkligen gnister om över hela filmen och det känns som att det är lite det alla har försökt göra sen och kanske inte nått upp till och det är lite så, i det här fall känner jag lite att originalet är faktiskt bäst och om man ser moderna tider så är det väl Elliot Carver eller Dominic Green som har stått ut Allra mest för mig Jag tycker inte alls eh, Dr. No var ett tråkigt val i Manuel Snarare tvärtom, det känns som att han är lite bortglömd Nästan när folk nämner skurkar i Bond-serien de, de säger liksom Goldfinger Och de säger ju Silva och Le liksom, Men det är inte många som nämner Dr. No Han eh, kan väl nämnas Några gånger på grund av sin ikonstatus att, mm. eh, ja. ja, det är väl det Menar jag att Han, menar man han, nämner honom, ja, att han honom. blir inkvoterad på, på grund av det Även inte Uh, ja exakt, ja, jag tycker det är positivt I Dr. No också att Bond känns nästan Mest underlägsen I förhållande till skurken För han känns väldigt skräckenjagad Bond vet inte riktigt vart han ska, vart han ska Attackera ifrån <laughs> Om ni förstår vad jag menar mm. Ja, det som fungerar så väl med honom Det är gjort så att han byggs upp under hela filmen Först hans namn, exakt. sen hans röst Sen hans siluett, och sen se honom Och då verkligen då slår det till att Jäkla den här mannen är varit faktiskt ond det är ett förbundabelt hot som vi sällan ser i Bondfilmer. Med det så tycker jag vi går vidare. Och då, vi nämnde ju lite det här med regissörer och olika stilar och så vidare. Och regissörerna, med den bakgrunden som vi var inne på, att de har haft väldigt stor betydelse. Så tycker jag att vi kan stanna kvar lite vid det. Och prata lite om vad vi tycker att en regissör... Ska göra kanske men också vilka favoritregissörer vi har. Eh, och nu vill jag höra Rickard och Emanuel gå loss i en battle om John Glenn och Mendes. Nej, jag ska. Ni får säga vad ni vill. <laughs> <laughs> jag hade gärna sett fram emot det, men. <laughs> eh, jag har ju alltid haft en Lek för Louis Gilbert, alltså som regissör. Eh, I Bond, alltså. Och jag tycker att ja, jag måste nästan säga honom som min favorit. Det är lite chockerande kanske, men jag tycker han är... Han gör de filmerna som jag helst och mest av allt kollar på. Eh, när jag bara har en, ett suge efter Bond, så är det ofta de filmerna som jag är väldigt sugen på. Men för mig så är ju... Alltså, Terence Young, det är liksom, hans filmer är Bond. Alltså, om jag tänker Bond, då går jag oftast till Sean Connery, men det är, inte, jag tänk, det är inte Goldfinger som dyker upp. Utan det är Terence Youngs filmer. Det är känslan och stilen som han ingöt i Dr. No from Russia with Love och Thunderball. Som, som tilltalar mig något enormt mycket. Och det är inte dels lite hur filmerna i sig ser ut. Men också hur de är i De är så otroligt. De försöker inte så himla mycket. Och det avspeglar ju också Bond som karaktär i framförallt de tre filmerna och lite hur Sean Connery spelar Bond såklart men jag tror att det kommer mycket från Terence Young eh, också hur han ville göra karaktären det är väldigt eh, jag har faktiskt inte hittat ett bättre ord än det engelska effortless alltså de filmerna är så himla enkla, som jag sa de försöker inte de, de bara är och Bond är så extremt självklar genom de filmerna och jag tror att Terence Young har mycket tack för det faktiskt. Så att för mig står Terence Young på en ganska, en ganska väldigt ohotad pedestal. Det, hans filmer är, det är bara, det är bond för mig. Med stora bokstäver liksom. Jag skriver enkelt under på allting du säger. Det är Terence Young och en till regissör. Och ursäkta imonen, men jag måste säga jonglen som verkligen har... Nej, <laughs> men de, de två regissörerna på mig de var, något, det var liksom de som grundlade mitt intresse och gjorde att jag verkligen blev så intresserad som jag blev. Och Terence Young det är precis som du säger, alltså det är på något sätt bara Bond i sitt... Det är bara Bond. Det är liksom, det, hans filmer bara definierar vad Bond är. Uh, och det är något speciellt över det där. Um, Ja, men eh, Jonglen, det leder ju in mig på en annan poäng som, poäng som vi har vi har tagit upp tidigare men jag upprepar väl mig att det viktigaste för mig i en Bondfilm är att den fokuserar den fokuserar på bonden den fokuserar på, man ska ta sig från punkt A till punkt B man ska följa Bond på resan eh, och Jonglen gör det så fantastiskt bra och därför gillar jag hans filmer även om de inte är speciellt snygga, vilket jag kan erkänna. De flesta av de är ganska fula till och med. Men det är det viktigaste för mig. Och Terence Young, egentligen alla tidiga bond är ju väldigt fokuserade. Men sen John Glenn gör det extremt väl. med Just det med fokuset på målet och Bonds väg dit. Och det gör att jag kan ha överseende med om en film blir ful eller inte. För det, det är inte det viktiga för mig är inte det bidrar, men det viktigaste för mig är ändå fokuset att att, eh, ja, att den fokuserar helt enkelt. Ja, alltså en, i mina ögon är en regissörs viktigaste roll, det är att berätta en historia och berätta den väl med de medel som går och det gäller genom hur du väljer att framsätta karaktärer, hur du väljer att klippa hur du väljer att fota och hur du väljer att visa upp liksom paketet i stort det är det som du ska vara en visionär, men du skulle ändå kunna jobba inom, framförallt i bondparametrarna måste du kunna följa standarden och göra någonting nytt, och egentligen finns det bara en som har gjort det, och det är ju Lita Mahori Nej, det är inte Det Det är, det är Terrence Young såklart För han, precis som Rickard säger så gjorde han det väldigt enkelt han definierade hur en bond ska se ut, hur en bondfinns ska vara, och han är lika instrumental för bondserien, alltså den cinematiska som Flemming är för karaktären i stort egentligen. Han är den som har lämnat det största avtrycket och hans tre filmer är synonymt med Bond. Även om Guy Hamilton införde mer och mer lättsamma och mer äventyrsfulla stilen så är ju Terence Young den som satt tonen direkt. Och han hade ju fördelat att han var först men det gjorde också att hans personlighet och sätt att leva kom in i karaktären. Så han är otroligt viktig Och han tog ju in Jon Barry Han tog ju in, ja men han var ju med från början Och man kan inte glömma bort Terence Young och hans arv Han har lämnat efter sig Och Det är knappt så att någon annan Regissör sen har gjort det För alla andra regissörer har på något sätt Jobbat inom Kreativa Vad ska man säga, obstacles Hinder till mm. exempel Roger Spottiswood och Michael Abited, De hade potential men de blev av olika anledningar Hindrade av filmbolaget eller producenten Att jobba inom vissa gränser Och eh, om man måste välja bort Herrens Så är det väl egentligen Martin Campbell Eller ja, det är Martin Campbell egentligen Som har gjort något liknande Han har definierat Bond också för en tidsera och det gjorde han genom Golden och genom Casino Real Och lyckades uppdatera dem och göra någonting väldigt modernt Och väldigt fräscht Men eh, Det är de två som skiner starkast Och sen är det ju Guy Hamilton såklart Och Louis Gilbert Och mina Öre och Mark Forster Sen eh, Ja John Land kan man ju diskutera om han, han har ju såklart lämnat ett avtryck i serien Det kan man ju inte förneka Men jag tycker inte att han som regissör är särskilt spännande Och han Bärs egentligen helt och hållet upp av manusen som var okej okay ändå under 80-talet. Eller 80-talet. Um, så ja, Terence Young och Martin Campbell är de två absolut bästa och främsta regissörerna. Den som egentligen kommer närmast Terence Youngs stil tycker jag ändå är Peter Hunt. Och att han bara fick göra en film är ju. Oj, oj, oj. Mm. Så, så himla ja, men Det är så himla tråkigt För han, han hade kändes som han hade samma inställning som Terence Young Fast han ville göra det ännu mer, lite mer avskalat ja. på något sätt Det intressanta med honom var han ville göra Honor Majesties Och bara den egentligen Och det var ju hans passionsprojekt rakt igenom Så frågan är hur han hade kunnat tackla till exempel Diamonds of Forever Ja, men jag menar han borde ju kunna smälta smält det efter några år och sen komma tillbaka mm. senare på 70-talet kan man tycka. Men han försvann ju sen helt ja, Han fick ju erbjudna till For your eyes only. Det var synd att han inte kunde. Mm, okay. Eller är det positivt? <laughs> ja. Nej, men jag, jag håller jag håller annars med om äh, Peter Hunt är ju <skratt> kanske den som faktiskt kommer närmast äh, Jag tycker väl annars kanske inte att John Glenn förtjänar att nämnas äh, men så, men den regissör vars stil har format mitt intresse eh, Så det är väl mer där, därför jag vill dra upp honom Ja, nej men det är ju en viktig motivation det är ju, Man kan ju inte alltid liksom vara objektiv i sitt tyckande Just vad en regissör är och vad en regissör ska göra Det är ju väldigt mycket också Vad man tycker om filmerna som regissörerna har gjort också Det är ju minst lika viktigt det Och med det här sagt så ska ju givetvis Campbell komma tillbaka och göra en tredje film Det är vi alla överens om Ja, Om det är, så måste ja. Det bli det är objektivt rätt ja, ja det är det, ja. fyra av fyra har sagt sitt jag tänkte bara slänga ut en fråga till er, vilken tycker ni är den snyggaste bondfilmen, rent fotografiskt uh, jag satt ju och sa det nyss när vi kollade på den, You Only live mm. Twice jag tycker den är väldigt, väldigt vackert fotat uh, just att alltså, det är mycket som spelar in där i den i den filmen, att just Ken Adam levererar på alla sätt egentligen på alla sätt också. Men eh, nej, eh, nej, det är just att det är så det, det som fotas är snyggt och hur det är fotat tycker jag. Det är det som spelar in väldigt bra där i man lever bara två gånger. Ja, den är en av dem. Jag är ju väldigt kär i hur Secret Service är fotad. Men det finns många att nämna tycker jag. Ja, jag är ju helt otränad på sånt där Jag är ju, sitter ju ofta helt oförstående När, när du börjar snacka foto, Emanuel <laughs> <laughs> Men i mitt otränade öga Så Det är ju Dr. No tycker jag har en, en stil I hur den hur Dess liksom färgpalett den, den verkligen återspeglar Den exotiska miljön På ett bara magnifikt sätt Som jag gillar Sen kan jag väl... Secret Service är också otroligt snygg. Men den som jag slog mig mest sen, alltså under tiden vi har poddat som jag har slagit av att fan fanns snygg den här är. Det är faktiskt The Spy Who Loved Me. Eh, som jag tycker är framförallt väldigt snyggt fotad. Sen eh, sen, ja, sätts den faktiskt också väldigt snygga. <laughs> ja, verkligen. Ja, Nej, men den, den absolut främsta det är ju Only med Secret Service. Det är... Sällan skådat att vi har sett en så otroligt Snygg Bondfilm Annars är det Freddie Youngs Johnny Live Twice, helt otroligt att En sån stor fotografen som var med gjorde en Bondfilm Samma sak med Claude Renoir Som gjorde Spy Love, men även där otroligt Att film med honom Så det är väl de tre stora Sen tycker jag att de tre senaste Bondfilmerna Också har varit väldigt, väldigt välfotade Både rent Ljussättningsmässigt och rent Kompositionerna ser ut och liknande Där de tre senaste har komplementerat varandra väldigt väl Så det är egentligen de sex Jag tycker är de absolut snunda Så måste jag välja så är det Honor Gött mm -hmm. uh, Ja uh, Ja verkligen intressant Vi har ju dock uh, en till grej som vi måste utse som bästa uh, Och det är inte bästa film Topplista uh, för det kommer senare Men Vi sparar vi, på det Vi sparar på den Det blir uh, liksom Ja den stora finalen. Crème de la, krem. Krem la, de la <laughs> Exakt. Eh, men vi måste ju ändå säga vem vi tycker är den bästa bondskådelsen. Det är ju mm. någonstans mm. förväntat av oss. Ska vi säga det i kör eller? <laughs> <laughs> ah, ja. Nej. Jag, jag tycker det är Sean Connery. Utan, han sitter däremot på en, på en pedestal eh, som är väldigt ohotad tycker jag. Um, inte så mycket för att han var först Eftersom jag inte riktigt bryr mig jag fick, När jag föddes så fanns det liksom 19 filmer redan Så att det var inte riktigt så att man kom in i serien Och bo, Bond var som Connery Utan det är mer att han Som du sa Rickard, du var inne på att allt ska vara effortless Och han liksom, Connery anammar verkligen det Att kan man ta eh, ett steg Istället för två för att röra sig någonstans Så tar han ett steg Bara för att det ska se enkelt ut Och det ska vara självklart liksom. eh, Och det är jag älskar det med Conry. Han, han kan göra vad som helst och få det att vara snyggt, tycker jag. Han kan liksom moppa golv i, på shrubben så det ser snyggt ut liksom. Det, det är typ lite så jag känner om, om, om Conry. Mm. Eh, och sen hans, eh, hans förmåga att switcha mellan att ena sekunden verkligen kunna liksom stå och kyssa en tjej, andra sekunden vända sig om och skjuta henne liksom. Så att, eh, det är, ja. Nej det är men, bra. jag håller med om det om Sean Conry med just Effortless. och sen en grej som jag tycker att han har som egentligen jag ska inte säga att alla andra har saknat men han gör det på ett sätt som ingen annan kan och det är att han kan passa in exakt överallt och det känns helt naturligt att han är där. Det spelar ingen roll om det är på ett kasino om det är liksom mm. glider runt på eh, en karneval eller eh, var det nu är eller i en actionsekvens det känns bara naturligt att han är där. När han glider in på ett kasino där har en utstrålning men han bara smälter in. Överallt så är det så. Det, det mm. känns bara naturligt att han är där. Eh, mm. Ja. Eh, Sean Connery. Han är ju bäst men. Eh, jag vill ju ändå lyfta upp Timothy Dalton och jag gillar att lyfta upp honom. Eh, förut sa jag att Timothy Dalton var bäst men jag kan inte riktigt säga det och. Fortfarande ha en ryggrad Så eh, det får bli Sean Connery <laughs> ja. Han ska vara där Helt enkelt Ja, ja nej men det blir ingen chocker Det blir Sean Connery det, är ju, det går ju inte väl någonting annat Han, som Otto han, Det är inte så mycket för att han var först Det var den tredje bonden jag såg Efter Brosnan och Leisenby och, eh, Men det var liksom direkt när jag såg En Connery-film var det som att Det är självklart han är James Bond Och det är för att han gör otroligt mycket med väldigt lite Och det är återigen den jag sagt Effortless Han kan Man ser på honom Vad han tänker när han är bond Och varenda liten rörelse han gör Varenda ord han säger Är trovärdigt Och det är det absolut viktigaste Han skulle kunna vara agent Utan konstigheter Och eh, han är Alltså han är allt Det jag förväntar mig att en bond ska vara och eh, han är den enda bonden jag Skulle säga är Rakt igenom Jättesnygg också Det går inte att komma ifrån Och eh, nej. Ja, men han, han har liksom allt Och jag tror inte heller att det kommer kunna Jag tror ingen skådespelare i framtiden Kommer kunna mäta sig med honom På alla nivåer Även om det har varit någon som har varit nära Så är i den mm. självklara Och mest kompletta bondskådespelaren På alla sätt och, uh, ja, ja, han är ju lite Pluffs i Diamonds of Forever Ja, det, det är han ju Visserligen, men jag tycker ändå att han Han gör ett väldigt bra jobb I alla bondfilmer han medverkar i Jag vet inte om jag är ensam med den åsikten mm. Men jag tycker även i Johnny lived Twice Och i Diamonds of Forever så är han Inte riktigt lika självklart Som i de fyra första, men han är fortfarande Bättre än De flesta andra bondprestationer I serien mm. Jo, men det är, ju, det är ju så, även de två är ju någonstans allmänt erkänt som hans svagaste rollprestationer, men även när han är dålig så är han ju fortfarande bättre än alla andra. Ja. ja <laughs> Nej, Det är ju som är, det är lite som du sa i månaden. jag måste bara spinna vidare på det, att det är liksom, han är, han är bra i alla filmer och det känns som att han man ser vad han tänker, och jag tycker han, på, alltså när, han när han tittar på saker, på folk, eh, studerar mm. folk verkligen, så ser man att han har det här lilla... Eh, inte busiga, men lite så här, Vad ska man säga, ja, jävliga precis. i blicken som att, han, som att han vet Den där jäven, den, han är skurk han ska ja. upp för. Det är lite så, jag, lite, så jag, lite så jag känner Han ska gå fram och liksom ja, men Jag vet inte, störa honom på något sätt Eller no någonting Ja men precis, han är, liksom, han är en man av världen Men samtidigt är han ute för att jävlas lite Han är, han är en vuxen man Men ändå barnas ett kvar Han har liksom precis det här Flemming skrev om Och ändå liksom Det bond på just det det är, ja Han jag tänker i Thunderball till exempel, när han står med, vad heter det, står knappar på den där knappen på syrgastubsraketen typ som han har i mm. hos <laughs> Q som han åker med på ryggen där står han ja. och håller på med den eh, till exempel, Varför nämna ett exempel Ja, det är ju chock Kära jag också kommer säga Sean Connery Kunde du inte sagt laser eller något Niven. bara för att få Alltså ja, Barry Nelson. <laughs> Jimmy Bond. Peter Sellers. Idris Elba hade ja, bra. Idris Elba. Ja. <laughs> Peter Sellers. <laughs> Idris Elba. Jag ser det in i framtiden. Ja. Men det som är så fascinerande med Sean Connery är att han lyckas samtidigt som man förstår att uppdraget är viktigt att det är stressigt som fan typ thunderball samtidigt som man känner att filmen jobbar mot sitt mål så spelar samtidigt som Connery bond som att han har alltid i världen och det är det som är så den liksom Paradoxen är så himla skön att man liksom vet att när, när det är skitstressigt ja då jag äh, kommer inte stressa ialla sig <laughs> i onödan. Nej. Fast han gör det som att det är helt normalt när han smyger runt på Schrablens och måste sticka därifrån. Nog fan hinner han ta en vindruva och det är inget konstigt. Nej. Nej. Alltså ja, vem fan tar de... när han har slagit ner Colonel Beauvoir i inledningssekvensen. Men fan brukar slänga, slänga lite tulpaner på liket. Alltså, ja. han, han ska ju inte hinna göra sånt. Nej. Men när Sean Connery gör det så känns det inte fel. För att han gör det med helt rätt inställning. Allt är självklart som han gör ja. Ja. Och det är det som är väldigt, väldigt härligt med Sean. man Connery. bara hade en 17 del av Sean Connerys kulhet sa att han var kul cool man hade varit. Mm. Ja. ja. Då hade man varit jävligt hävligt häftig alltså. Smaka, äta vindruvor ja. som aldrig förr. Liksom. Nej, men det är. Ja. <laughs> ja. Sean Connery. Objektivt rätt. Ja, helt klart. Det kan vara nästan det helt mest klart. självklara i om man ska utse bästa saker i Bond-serien. Ja. Bond Så är Sean Connery ett av de mest självklara för mig. Ja. Är det mest objektiva vi kan komma fram till i den här podden egentligen. Allt annat är subjektivt. Ja, <laughs> jag tror det. Ja. Det finns ja. en sak till i musiken. Men vi kommer till den ja. strax. Bra, vi har i alla fall nått en slutsats efter 25 filmer som vi alla kan hålla med om. Ja. Duktiga vi är. Nåväl eh, ja. Ja. Topp. Klapp oss själv på axeln Ett års arbete Lätt fram till detta Exakt, ett års arbete ja, Vi har kommit fram till att som Connery är bäst ja. Herregud ja. Ja. Jävla ja. vilken så. Ge oss forskarbidrag direkt eh. mm. ja, ja. Nåväl, eh, topplista Sparar vi Men eh, vi har ju en till grej Som vi har pratat en hel del om Under de här 25 avsnitten eh, Och det är musiken, så jag tycker att vi går över till musiken nu. Och eh, ja, Rickard sa ju någon gång i något bokavsnitt att Fleming sa I'm going to write the spy story to end all spy stories. Eh, och det skulle ju John Barry också kunna ha sagt I'm going to write the spy music to end all spy music egentligen eh, när han började arbeta på Bond-filmerna eftersom eh, ja, hans sound, det han introducerade där är så förknippat med spion- och agentfilmsgenren i allmänhet tycker jag, eh, och James Bond då, i synnerhet eh, tillsammans med eh, bland andra Ennio Morricone inom western och John Williams inom cypher-genren så skulle jag vilja säga att han är den som har revolutionerat en hel mus musikgenre också, filmmusikgenre i alla fall i och med sitt intåg i Bond-serien. Sedan har det ju kommit en del enfilmskompositörer där vissa har varit magnifika på att använda sitt eget sound, bland annat med John Barrys idéer. Och andra har ju varit mindre bra då och inte passat in riktigt. Men ja, hur sammanfattar man 55 år av musik från 9 kompositörer över 24 filmer? Det är väl just, man kan ju börja med Doctor No egentligen. Sen får, väl, <laughs> sen får väl ni egentligen ta upp de trenderna som ni känner er vid. Men i Doctor No så var det, lät det ju ganska ja, likt många andra filmer från den tiden. Det kanske ni håller med om, bortsett från ja, James Bond-temat Men det var ju just när Barry kom in som det egentligen fick sin egentliga form. När Barry kom in och skrev ett helt soundtrack. Det är väl så jag känner. Vad, vad tycker ni om den... Om det är antagandet att bondsoundet i musiken inte riktigt satt direkt från första filmen. Nej, det gjorde du inte. Kort och rot. Nej, <laughs> ja det var det. Mm. Ja men det, det är ju tydligt att alltså Monty Norman skres, skrev ju musik som mer... Alltså det, där kom inspirationen från 50-talets filmmusik. Mm. Men när John Barry kom in i From Us With Love så gjorde han just något helt nytt. Mm. Då var det 60-tal som han jobbade i Montenormann jobbade 50-tal ja. alltså det, det låter som en äldre typ Av filmmusik ja. i no. Helt klar. Ja, det känns väl som en ganska Objektiv eh, Objektiv eh, Vad säger man? Betraktning, betraktelse eh, Att Säga att det var Barry som skapade Hela Bondsoundet och vad vi Tänker på när vi tänker Bond Ja, Bondsound Och det tycker jag är det är väl det när folk pratar om spionmusik så tänker ju många på det soundet som Barry skapade egentligen. Det är ju eh, han i mångt och mycket och lall och kanske också, men eh, Barry framförallt tycker jag. och eh, ja Inverkan av musiktrender på Bond kanske inte är riktigt, stora, riktigt lika stora som trenderna inom Bondmusiken musiken då. Eftersom i eh, alla fall Barry har ju själv haft sin stil eh, och inte riktigt påverkats. Sen finns det ju en del, tycker jag i alla fall, som är också ganska objektivt eh, rätt. När disco-deluxe-kompositörerna kom in på 70-talet, Marvin Hamlish och Bill Conti, eh, så blev det ju väldigt mycket eh, soundet som var då. Eh, och det, ja, det fungerade ju i filmen och i tiden. Men det kanske inte är någonting som jag hade velat se bli en, en fast komponent i serien, skulle jag nog inte vilja hävda. Så att, men vad, vad tycker ni om de engångskompositörerna som har kommit in med sina sound? George Martin och Conti och Hamlisch och allt vad vi har. Jag skulle först och främst vilja ta vid lite vid det här med trenderna. Eh, och det här med att de tog in där. Mm. För jag tycker att eh, för det första så har ju, det är det ganska tydligt att man lyssnar på det att det ändå finns en viss inverkan på musiktrender i övrigt. Inte att Bond-musiken lever liksom inte helt i ett vakuum. Den stora utmaningen handlar ju snarare om att få det soundet och få det att låta bondigt. Och där har det varit varierad framgång. George Martin kanske jag får till förlåt komma till lite senare, men jag tycker att han hans bakgrund inom menar, brittisk, brittisk rock kan man väl ändå säga med Beatles och allt, hela det i bagaget gör att han jag tycker att han lämpade sig väldigt väl som en, som en bond, bond eh, Och jag tycker att det han gjorde i Lime är väldigt, väldigt bra, för han anammade en del av det som Barrow har gjort och han tog med lite av sitt bagage och sen så tog han även in lokala influenser med det som eh, där filmen utspelade sig med New Orleans. Då blev det Soul och, Soul och Funk och så vidare. Och, så jag tyckte mm. att han... Han gjorde ett jäkla bra jobb. Um, där. Oh. Jo, George Martin är ju ja, tycker jag tillsammans med kanske Cayman den som har fungerat bäst egentligen med att anamma sitt sound. I alla fall i min subjektiva smak så tycker jag det är de som har passat, alltså svävat ut eh, på sitt sätt men passat bra med att anamma det här barry eh, Sen har vi mindre framgångsrika kompositörer som Newman och Erik Serra till exempel de är ju, de har ju misslyckats kan jag ju minst sagt säga så att det är ju intressant att det, ändå, det är ändå alltså de som sticker ut på ett sätt det är ju klart Barry sticker ut, men de som sticker ut är ju de engångskompositörerna egentligen, tycker jag Ja, jag tycker ju att för mig personligen tycker jag att Bill Conti också sticker ut mm. men det är just det här med att om jag gillar musiken, alltså om vi bara pratar om musiken som den är, för att jag vet att vi har pratat om det Otto, att om man, ser, om man bara lyssnar på musiken till Four Your Eyes Only så är det ju inte jättebondigt som man förväntar sig. Men eftersom jag gillar den musiken väldigt mycket som den är och jag gillar filmen väldigt mycket som den är och tycker filmen är väldigt bondig. Så koppla ihop det på ett sätt. Så för mig så är Bill Contis musik, till den här filmen, bara väldigt. Jag får mycket bondkänsla av det. Jag tycker det är en väldigt, och ett väldigt bra soundtrack. Mm. Uh. Nej, men jag håller med egentligen rakt av på det där lite. Men jag tycker också att ändå finns. Jag kan ju inte säga att soundtrack som så har en bondkänsla. Men jag tycker ändå att han ändå i flera spår ändå framgångsrikt lyckas kombinera det och ändå få in. Uh, vad ska man säga Bondsoundet som man tolkar om För att funka i sin värld och sitt sound Vilket gör, alltså Han tolkar om bondsoundet i, Och jag tycker ändå att man i vissa Vissa spåren kan få en viss bondkänsla Sen är ju inte soundtracket i sin helhet så där jättebondigt Men eh, jag får ändå viss bondkänsla mm, mm. Det sista egentligen som, som jag vill tillägga Det är väl egentligen den trenden som har varit Inom musiken då, att det har blivit mer technobaserat Sen Ja egentligen David Arnold kom in och Serra egentligen startade väl det med, med GoldenEye. Att det har lite mer elektroniska slagverk och, och sånt. Vad, hur ser ni på det? Vad tycker ni om det? Men det är ju, det är ju samma sak därmed att det är rådande trenden i filmmusik överlag som som smyger sig in. Men jag, om det görs smakfullt så har jag inga problem med det. Det är när elektroniken får överhanden som jag kanske tycker att det blir just väldigt tungt på det. Jag är ju jag kommer ifrån världen där man symfoniorkestern är gud. Liksom. Det är det som man jobbar ut efter. Men om man då tänker tillbaka så, så höll ju John Barry på med sånt där också. Mogsynten redan i Secret Service funkar ju jättebra för att det är smakfullt och den är en del av alla andra instrument. Mm. Och även i Living Daylight så är det ju lite elektronik. Ja. Eh, så att jag, tycker att, jag tycker inte att det är fel, sen tycker jag att till exempel Dine of the Day, där är det ju på tog för mycket. Ja. Men han räddar ju upp det genom att göra ett jättebra score i Casino Real. Så att... ja. Jag vill bara säga en sak också där med Barry. Han påverkades ju också, mm. som du var inne på, eh, av trender. Och lyssnar man på av Utah Kill så är det, för mig är det här soundtracket lika mycket 80-tal som Bill Conti. Ja, det är ju mycket 80-tals till exempel, el -gitarrer. Ja, exakt. Det där menar mm. att Barry gör ju också det. Ja. Det, är ju, det finns ju flera olika versioner av 80-talet Kemen är ju en som låter helt annorlunda Från kontis till exempel Så att det är ju ja, det är väl en, rimlig, en, en rimlig betraktelse Från dig Emil tycker jag Men sen, Arnold blandade ju lite Med det Barry gjorde Med teknisk, teknologiska instrument Och elektroniska instrument Newman är ju mer åt, åt det hållet Att det ska vara väldigt mycket elektroniskt Mer än Arnold nästan till och med så att det är ju, ja, det är väl den senaste trenden egentligen. Vi får väl se om den fortsätter nu med Bond 25. Men vi kan väl hoppa vidare till bästa låt då. Om ni har någon som. Det tror jag att ni har. <laughs> Hur ska en Bond-låt låta egentligen? Vad tycker ni? Alltså jag, jag, jag personligen känner att det ska vara en lite svängig låt. Gärna med en text. Den ska liksom representera filmen i stort. Och... Eh... Den ska vara invävd i soundtracket. Det är väl egentligen det jag, det jag vill. Och det har ju lyckats ett par gånger. Jag har aldrig haft den här, den här perfekta bonn som jag drömmer om. Den har inte varit än. Men vi har, vi har några exempel som har kommit värld nära. Och det är Nordbrum bra för mig i alla fall. Ja. Nej, för mig så ska den vara smått bombastisk driven. Eh, och vävas in eh, i soundtracket. precis som så. jag Jag har ju fyra stycken som jag alltid har sagt att delar detta och det är ju Thunderball eh, Honor, Honor, Honor Secret Service temat The Living Daylights och You Know My Name eh, Jag vet att i den här SVT-listan sa jag Thunderball eh, så för att variera mig lite då så säger jag väl eh, You Know My Name idag men det är ju de fyra som är delar detta <laughs> men You Know My Name säger jag väl för att säga någon låt Ja men alltså där tycker jag är den läskigaste frågan eh, i, i hela Bond-serien. För att just, det finns så många låtar så många, och olika stilar. All, alla låtar håller ju sig på något sätt inom ramen för Bond. Eh, och man har liksom snabbt vant sig vid att You Know My Name. Den är bondig fast väldigt originell samtidigt- eh, och det är, så fort jag har kommit en liten ny stil så har det ofta funkat när det har varit en bra låt. Och jag tycker det finns så jäkla många bra låtar. Det är alltså, men alltså det är verkligen så. Om det är en sak som är svårt att plocka ut så är det alltså Det är en sak som de nästan konsekvent har lyckats med. På några håll så har de misslyckats. Men överlag så är så många låtar så extremt bra. Jag har väl också en, någon liten... Det finns några låtar som ligger längst upp- uh... Och det är ju you Norma know Name. Det är The Living Daylights. Uh, A View to Kill. Och sen finns det de här balladerna som jag också gillar väl. Alltså, For Your Eyes Only ligger ju extremt långt upp på min lista. Uh, och jag vet att jag har sagt den förut som en av mina favoriter. Om folk blir chockade och fattar inte någonting. <laughs> men, uh, <laughs> men den har någonting som tilltalar mig. Trots att den i övrigt inte är... Alls i närheten av den genre jag lyssnar på. Eftersom jag liksom kommer från rockhållet det sånt jag lyssnar på annars och det är därför jag gillar till exempel Living Daylights, You Know My Name de typer av låtar. Mm. Eh, men ändå så är det For Your Eyes Only som på något sätt sätter sig faktiskt. Nej men för det här med du säger med otroligt många bra låtar det vill jag verkligen trycka på att det finns egentligen bara tre låtar som är direkt dåliga där Die Another uh, Another Way To Die och uh, The Man with the Golden Gun. och sen så finns Tomorrow Never Die som jag tycker är halvdålig. Sen är det i stort sett bara bra låtar och mm. det är ju helt sinnessjukt efter 24 filmer. Mm. Uh, visst, all, visst All Time High är lite halvsömning men det är alltså det, det genomgående bra låtar och jag tycker det är helt sjukt att de har lyckats med det. Ja, verkligen. Ja. Jo, det, det är ju väldigt, väldigt mycket alltså med John Barry så var det ju så att då fick han ju skriva låtarna i princip uteslut uteslutande. Och det var ju positivt eftersom han kan skriva bra låtar och bra filmmusik. Så att han kunde ju väva in sina låtar i soundtracket. Och, och ja, de bästa soundtracken egentligen är väl de som har ett, ett särpräglat kärlekstema som inte är baserat på titellåten. Till exempel Honor Majesty*, Majesty's Secret Service och The Living Daylights till exempel. Men bästa låten, det har jag sagt länge är Goldfinger, eh, och det är också svaret på hur en bondlåt ska låta Goldfinger är svaret på den, för mig i alla fall att det ska vara ganska rivigt, det ska vara mycket blås eh, Thunderball är ett bra exempel på det också eh, att jag tycker att den, den symboliserar för mig hur en bondlåt ska vara det är, det är liksom en, jag tycker att en kvinna ska sjunga om bond till exempel inte att det är dåligt när män sjunger om bond men jag tycker att av någon anledning så tycker jag att det är bättre när kvinnorna sjunger om bond jag vet inte varför men det tycker jag är den bästa låten Och det är ungefär så en bomb låt ska låta för mig Någon som vill tillägga någonting? Ja, min favorit Ja Det är You Know My Name eller Thunderball Som är de Nej precis, det är de två självklara favoriterna Och måste jag välja Så är det You Know My Name som jag... Det är nog den låten jag har lyssnat på Allra mest av liksom alla låtar Någonsin Det var ett jag verkligen knarkade den låten Runt 2006-2007 ja. Så det är den, ja. min favorit i alla fall Och det som är intressant är ju liksom att Jag vet till exempel när vi spelade in Thunderbolld-podden, Då var jag lite negativ till låten Just för att den får så mycket hyllning Och jag kanske inte tycker att det är en av de bästa Men det är ju just det att Sen när jag lyssnar på den så bara Fan det här är en mm. god låt alltså Det är ju det alltså, Den i förhållande till många låtar så tycker jag att det är så bra, fast egentligen så ja. är det en väldigt bra låt. Ja. Alltså det är det som är grejen. Det finns egentligen bara som Emil sa, det finns kanske en hand för låtar som man inte kanske riktigt sätter på och lyssnar. Liksom. Nej. Men det här, alltså annat, allt annat, Det är ju, vi snackar 20 låtar som bara är bra låtar. Ja, precis. Helt otroligt vilken bra, vilken höjd nivå bond sedan har rent musikmässigt. Ja, jo, det kan vi ju definitivt <laughs> knyta ihop det med, tycker jag. Men sen så var det faktiskt en väldigt intressant fråga som, som jag tycker att vi ska diskutera. Det är vilken film som har påverkats mest av sitt score. Eller sitt soundtrack som det också heter. Ja, det vill säga sämre eller bättre då. Det finns ju båda delarna. Och jag kan väl egentligen inleda med att säga att jag tycker den som har påverkats bäst kanske är Åh, oh, det är svårt. <laughs> alltså det, det är väldigt klurigt det här. Den som har påverkats bäst kanske är ändå Moonraker. För att filmen är ganska medelmåttig men musiken är ju out of this world tycker jag. Så att den, den, har, den höjs verkligen av ja, alla scenerna från att han går runt i pyramiden eller inte pyramiderna men i, när han har landat efter båtjakten till exempel. Och sen rymdmusiken um, och ja, när han åker till Rio. Jag kan nämna hela soundtracket egentligen. Men det, det, det höjer varje scen som det är med i, tycker jag. Och sämst, ja, <laughs> det kan man väl säga är egentligen The Spy Who Loved Me kanske i förhållande till filmen. Um, för den ja påverkar, påverkar jag får liksom, det skulle varit så roligt att höra vad John Barry hade gjort med The Spy Who Loved Me. Eh, dock inte sagt att det är det sämsta soundtracket Men det påverkar nog filmen mest i det sämre Av de som, som finns ut i alla fall Tycker jag eh, Så att, ja, det är, det är min, min syn på det hela Va, Vad säger ni andra grabbar? Ja, den filmen som har påverkats till det bättre Och påverkats mest överhuvudtaget Tycker jag är ganska självklart faktiskt eh, Det är ju Only Live Twice Som, det är en bra film Men jag har sagt det för att jag säger igen Det är seriens mysigaste film och den har en speciell stämning och den stämningen förhöjs alltså tiofaldigt genom musiken. Hade det varit en annan typ av musik så hade inte filmen funkat lika bra. Det är verkligen, alltså hade musiken varit sämre så hade det verkligen betyget på den filmen och min uppfattning av filmen förändrats väldigt mycket. Med hjälp av musiken så tar de och verkligen skapar den här bara härliga inramningen hela det här härliga japanska, härliga mysstämningen. Och därför för mig är i stort sett halva filmen. Och när musiken är så pass fantastiskt bra så blir bara filmen... Alltså det, det är en bra film i grund och botten men den blir liksom jättebra. Um... Ja. Det, till det sämre tycker jag nästan det är svårare. Det, den senaste filmen Spectre ligger bra till alltså. För där förstör ju musiken flera scener. Uh, tyvärr på mm. ett sätt ja. som Ja, den ligger god, god tvåa Jag mig. menar, Erik Serras musik är ju inte speciellt bra Jag betygsätter ju det här soundtracket lägre än vad jag sätter men jag tycker inte att hans musik förstör scener på det sättet Nej Och Dr. No, jag menar, där spelar hon ju bara bondtemat 70% av all musik i hela <laughs> filmen, så det är ja. mm. Nej, precis Ja, alltså För mig är det Egentligen tre filmer som sticker ut som är. Där filmen och musiken är så himla symptomatiska. Alltså, de, de klarar sig inte utan varandra. Det första är ju Secret Service. Alltså, jag tror. Hade den haft lite sämre musik så hade inte den fått en full poäng av mig i betyg. För att. När man sitter och tittar på de. Egentligen alla actionsekvenser i den filmen. Så sitter man samtidigt och diggar med musiken. Alltså musiken bygger filmen bygger filmens adrenalin filmens känslor och det är kanske är därför jag också gillar det soundtracket så mycket men det är ju, det är ju, de hjälper ju varandra alltså för mig tycker filmen är bra så blir musiken bra och vice versa alltså, de, de klarar sig inte utan varandra och på samma sätt tycker jag det även funkar med, med The Living Daylights och faktiskt For Your Eyes Only alltså de tre filmerna Uh, där är musiken och filmen ett. Det är musiken ska bara vara exakt som den är i varje scen. Det hjälps. Där hjälps filmen framåt av sin musik. Och där tycker jag det är så tydligt hur viktig musiken också hur viktig musiken är för att skapa stämningen som är. Uh, sen åt andra hållet jag vet inte. Jag, jag tror att alltså The Man With The Golden Gun det är inte en dålig film och musiken är inte dålig. Men jag tror att hade den filmen haft bättre musik. Jag tycker personligen att det är Barrys... Eh, en av de sämre i alla fall. Kanske inte sämsta. Men det är liksom... Det är, ett, det är ett bra soundtrack. Men hade det varit ett gediget... Sju helvetes jävla soundtrack. Så tror jag att jag hade tyckt om filmen mer. Faktiskt. Eh, och jag vet inte om det... Finns kanske andra exempel. Men det är sånt där som jag tänker på ibland att... Den filmen hade nog blivit en liksom, riktigt härlig mys film med ett riktigt bra soundtrack. Det är en otroligt svår frågeställning. Alltså. För det man måste separera på musiken och filmen. Och är det något som är så otroligt i samklang med varann- så är det Nordquantum-Sollesen. Där fungerar musiken. Den liksom dirigerar vart vi ska kolla. Den väver in vart filmen är, hur Bonds innestämning är- det är som att musiken passar in med regin och filmens ton på ett sätt som vi sällan ser i Bondfilmer. Och det tog jag upp lite mer detaljerat i just det avsnittet. Och där kan man som inte frånta Arnolds musik från filmen. Och Arnold var ju med och jobbade på musiken på ett sätt som han annars inte brukar göra i en Bondfilm. Så de två hänger ihop. Jag kan inte se mig den filmen utan den musiken och vice versa. Och tvärtom då är det otroligt svårt för då måste man tänka hade filmen blivit bättre med en annan musik eller sådär och eh, det enda jag kommer på så här. Det, när jag sitter och tänker det måste vara For Your Eyes only. att även om jag tycker For Your Eyes är är seriens kanske mest okejiga okay film mest medelmåttiga så sänks du lite av att musiken är så pass obondig och den fråntar otroligt mycket nöje jag får från filmen annars så att, jag hade gärna velat sett Barry det i här, här filmen. Nu kan vi ha så olika ståndpunkter. Ja. Det är ju helt galet. Ja. Att jag väljer den som ett liksom, positivt exempel ja. för det <laughs> Ja. Nej äh, men så är det. Eh, och jag tänkte faktiskt innan vi eh, börjar gå igenom topplista och favoritspår och sånt så tänkte jag bara nämna kort vilka spår vi har som eh, jinglar faktiskt. Eh, för intro mm. har vi ju Bonds Rat från Diamonds Are Forever. Och sen så har vi ju, vilken brukar komma först, bokavsnittet. Där har vi ju Rickards lilla field trip från Quantum of Solace. Mm. Och eh, den gingen som jag tror alla kan enas om är mm. bäst. Det är ju den som kommer när Emanuel ska snacka bakgrund. Det är ju Ski, Shoot and Jump av Bill Conti. Yes. Helvete vad den sitter fint alltså. Den är helt överlägsen gingen Ja, den sitter så jävla vast. Sen har vi en lite mer självklar jingel också. Det är ju... Eh, Eh, nu minns jag faktiskt inte vilket spår det är ifrån eh, men det är ju Arnolds det är ju Company Car tror jag eh, från Tomorrow Never Dice och sen så har vi väl min jingle också, det är ju Golden Girl från Goldfinger musikgingen och slutligen outro-gingen som också sitter väldigt, eh, den var självklart när vi väl hittade den det är ju Moonrakes <laughs> discoversion <laughs> så att eh, det... det är det är nog enda fallet i Bond-serien där den alternativa varianten av låten är bättre än originalet. Ja. Alltså, ja, definitivt. fan vad bra den där diskussioner ja. av Moonraker. Den är så jävla vass. Ja, det är ju just om ni har ni har ändå lyssnat på en del avsnitt. Ni lyssnar så att ni kanske ville veta, höra fullversionen av alla de här jinglarna. Så då tänkte jag, då tar jag upp dem. Men nu då, så ska vi ju ta favoritspåren. Och jag tänkte faktiskt göra så här, att jag spelar ett medley av alla spåren. Och sen så tänker jag dela ut ordet så får ni säga vilken som är er kort och gott. Ja, det är väl Rickard som kan ta vid tycker jag oh. Ja, alltså det här med favoritspår det är nog det galet svåraste jag har gjort eh, i mitt liv mm. Jag skräder inte morden Nej men jag valde ändå till slut att välja ett spår från mitt favorit soundtrack. This never happened to the other fella från Her Majesty's Secret Service och jag tror att det är dels. Jag tänkte först tänkte att jag ska inte ta något där Bond-temat är med. Men sen när jag lyssnar på den där så bara insåg jag att det är inte bara på grund av Bond-temat jag gillar det spåret så otroligt mycket. Barry Sound med Mogen gör att det är min favoritversion av Bond-temat. Men också sen actionmusiken som följer är också. Äh, ja, nej, men det är bara. Det, det Osar Bond. Och det, kan vara, det är också en sån grej, den pre-title-sekvensen lyfts något enormt av den musiken. Eh, jag får oh, härlig bombkänsla av den här musiken. Ah, men det, ja. ja, jättefint alltså. Det går för Rickard helt enkelt. Ja, men det finns många spår som hade kunnat hamna med också, men det blev den till slut. Ja. Jag kan ju säga det att spåren spelas ju i den ordning som jag delar ut ordet också, så att ni, vet, så att ni inte behöver hålla koll på vilken det är. Men Emil då, vad har du för favorit? Ja, det här är ju ett Fantastiskt svårt Uppdrag att ta sig an Och Det mest självklara Är ju att välja någonting av John Berry. Och det finns ju alltså 20-25 spår som man hade kunnat välja Min ingång till här Var att jag vill ha ett actionspår För att jag tänkte, nu har vi kommit en bra bit In i podden, ni som lyssnar Ni behöver vakna till så då slänger vi på någonting Som drar upp tempot lite Och som sagt John Bearer har gjort fantastisk actionmusik Men jag vill lyfta fram någonting annat Som jag tycker är bra Och som det kanske inte nödvändigtvis är Mitt favoritspår Och tyvärr är man Men jag tog ju Bill Conti <laughs> <laughs> Som ni, hörde, som ni hörde Och Det kanske inte är så här det bästa spåret Från den där, där soundtracken För det är ju Nog Sankt Serials Monastery. Men jag tog mitt favorit- action-spår från Vilkonti. För jag tycker att det är ett genuint bra spår. Och det heter som mycket som A Drive in the Country. Det är... Gick du igång där, Rickard? Så jävla bra! Ja, oh, nu kommer jag. Nej, men alltså det är... Det är svängigt. Det är bra bondtema mot slutet. Och musiken är bara så självklar till seriens bästa biljakt. Eh, så jag vill lyfta fram det actionspåret extra ordentligt. Jag tycker att det är skitbra. Ja, fint. Och Emanuel då? Ja, efter att jag försökt summera handlingen till The Living Daylight så var det här det svåraste i poddens historia för min del. Att välja favoritspår. Det tog mig lång tid. Men jag kom till sist fram till att svaret är rätt självklart och det är, är Airport Source från Diamonds Are Forever Och eh, Det är Det var det första spåret jag lyssnade på Riktigt mycket från Barrys alla soundtracks när jag var liten Och jag fastnade nog för den här Jassiga delen Det är ändå lite melancholiskt och eh, Det är förebådande framförallt Och det är en av få gånger I bond då jag faktiskt spolat tillbaka Och ser om den sekvensen i filmen Bara för att höra låten igen för det passar så otroligt bra där det kommer. Och ja, på något sätt så exemplifierar det vad jag vill ha ifrån från bondmusik och från en bondfilm just det spåret. Så Barry var verkligen i sitt esse runt den här tiden och det känns som att när han gjorde den här, det här spåret så var det så bra det kunde bli alltså. Mm. Ja, det känns väldigt kul faktiskt att du tog det. Det var ganska oväntat. Ja, det är ju med, inte från mitt favorit soundtrack, men Nej, precis. Filmen var inte så värst hyllad heller i. <laughs> Nej, men det här spåret det sitter som en smäck för mig. Ja, ja. jag kan hålla med. Och det sista, vi krönar det med seriens bästa spår. Flight into Space. Helvete vad bra det är. Det är alltså, det är ju som en... Vad ska man säga? Det är som en... Det, det, det är större än vad det får vara egentligen. Det är ju liksom symfoni som attan. Och det är, gillar jag. Jag tycker det är så... Hur ska man skriva musik till rymden annars? Det är ju liksom en oändlig plats, så att, vad passar bättre än att göra så här storslagen musik? Så, att, nej, det är ju Flight into Space. Det är mitt favoritspår har varit ända sedan jag hörde det. Jag kan ju säga att jag kanske hade valt. Om man frågar mig spontant på gatan då plockar jag ju Flight into Space. Men jag visste att du skulle välja det. Så att... Den frågan får du ofta på gatan. Folk tar tag i armen Nej. och bara, vilket är ditt favoritspår? Ja, Sk skrik. <laughs> Flight into Space. Ja, exakt. Nej, men, jag visste att du skulle välja det så att jag plockade bort det direkt. Ja, ja. Nej, men Det är intressant mm. faktiskt. att vi mm. alla, Även om du visste att jag skulle ta det så tog vi alla olika spår. faktiskt. Och Sen så har jag ju bara en sak kvar och det är ju att utse eller utse och framföra listan över bästa soundtrack också då på samma sätt som böckerna. Vi har ju jättbetyg i till soundtracken eh, och det som är lite kul då, då det är ju att... Eh, alla de uh, soundtracken som kommer. Femma, fyra, trea, tvåa, etta. Det är alla de soundtracken som jag har gett tio. <laughs> så att, uh, där, kan ni, där kan ni ju faktiskt uh, se att jag har objektivt rätt. <laughs> så att uh, har ni koll på mina betyg så vet ni hur den ser ut. Men vi börjar väl såklart från femte plats. Då, och det är, trumvirvel, uh, Moonraker faktiskt. Uh, och det är lite spännande när filmen är som den är. Men soundtracket är, som jag sa, mästerligt. Väldigt bra. Och sen på fjärde plats så har vi ju Goldfinger, också ett väldigt uh, bra soundtrack där soundtracket verkligen känns synonymt med filmen, tycker jag i alla fall. Ja, no, verkligen. Uh, och sen tredje plats, topp tre då, där har vi ju den mysigaste filmen av dem alla, You Only Live Twice. Ooh. Uh, den är <laughs> väldigt, väldigt vass, ja, den är också väldigt synonym med filmen, det soundtracket. Och sen då, topp två, har ni någon uh, ja. gissning? Vilka två ja, jag? tror jag vet vilka ja. två. Är. Ja, det känns självklart. Ja, jag tror jag tror det också. Jag tror det också. 10 av 10 har jag gett till The Living Daylights. Såklart. Barry, Anna Maria egentligen allt han har lärt sig under bondkarriären slänger han in i The Living Daylights. Och sen på ja första platsen den fick i snitt 10 av 10. Så att den, den borde ju vara etta kan man ju tycka. Det är Die Another Nej, jag ska. Det är Honor Among Secret Service såklart. Det bästa soundtracket i serien och det är ju ett förbannat jävla under att han inte fick en Oscar för det. så att ja, det är ju ja, vad tycker ni om topplistan? Topp 5 alltså. Ja. Jedi är ju ganska Ja, den är jedigen. den är väldigt självklar Tycker jag det, det liksom, Inte ja. så mycket att diskutera egentligen Nej faktiskt inte det är, Ska man välja fem soundtrack på rak arm, rak arm Så hade man ju rabblat dem där i sumnen eh, om, om man någon ja. hade är det, Snackat det, på och ha haft topp fem Ja exakt Man hade <skratt> ja. tagit tag i den på gatan Ja exakt ja, Grejen är att det där är ju min, min topp fem också Min personliga topp fem eh, Så att det är ju Jag skriver under till 110% på det den... Så att ja det, är väl, ja, det var väl allt för musiken egentligen, Om inte någon annan har något att... Det enda jag egentligen har att kommentera på är att Jag tycker det är lite tråkigt att Thunderball inte Kunde letas in topp 5 Ja, Men... jag känner samma. Mm. Ja. Jag kan ju, kan, ju, kan ju faktiskt nämna det Att på delat, delad plats Så ligger faktiskt Thunderball och Quantum of Solace oh. Så att ja, Arnold får slinka in där på topp 6 ja, Då är det en riktigt, riktigt bra Bra topp 6 i så fall Ja, är det några soundtrack ni ska lyssna på där ute Så är det de Sju blir det då mm. Så att, sånt, att, ja. ja, det är ju gedigen topplista mm. tycker jag också. Ingen Audiobondra där uppe på den toppsjud. Nej, nej precis. Ingen Erik Serban <laughs> heller, så att det, det, det får bli till en annan topplista. Eller bottenlista kanske. Men nu är det ju bara en sak kvar egentligen. Och den lämnar jag över till Emilio. Ja, vi har ju en sak kvar att göra och det är att presentera topplistan för filmerna. Men, innan vi gör det så ska vi göra en till grej. Just det. Eh, vi har jag två saker kvar, eller vi har egentligen fler saker kvar att göra men som är knutet till vårt uppdrag här att sammanfatta och reflektera. Och det är ju nu när vi har liksom gått igenom 24 filmer, upplevt all historia på nytt vi har sett alla filmer, vi har läst böckerna på nytt så tycker jag att vi kan knyta tillbaka till lite av den diskussionen vi hade i inledningen av vårt första avsnitt, nämligen vad är det med James Bond som vi fascineras av och som gör att vi tycker om det så mycket? Oj, oj, oj. Ja, det är den frågan som jag har egentligen... Som, som, har, som har gett mig mest gåshud under hela mitt liv, tror jag. <laughs> <laughs> när man har diskuterat... ja men det är någonting med hela den här auran kring... Eh, jag tycker Craig summerade det ganska bra i Skyfall när, när Silva frågar What's yours? Då säger han resurrection. Och det tycker jag är syn synonymt med Bond egentligen. Att han återuppstår... I, i filmserien alltså att filmerna kommer oavsett vilka hinder som finns där så återuppstår han, han hittar nya vägar, hittar nya former, nya stilar det, det är liksom Bond ska bara vara där och det, när det händer det, det kan jag inte riktigt svara på men att, att Bond har blivit liksom en institution som vi har varit inne på och det är väl egentligen den fascinationen med det, att det är så att det, att det började som egentligen ingenting. Det var ingen som trodde på Doctor No. Och sen att vi står här nu med 50-årsjubileet med Skyfall och Spectre och filmer som har liksom dragit in över en miljard dollar. Det är, ju, är det ju så jävla coolt bara. Det finns ingen bättre filmserie än Bond. Så är det bara. Alltså den där frågan har den jäckar mig från eh, tid och otid. Eh, för att Ofta får man ju frågan när man pratar med vem som helst. Håll på stan. Man att man äter, ja, precis som haffaren på stan. Håll på stan. <laughs> Nej, men just där Man får ofta frågan, men var, varför gillar du bon så mycket? Vad är grejen? Och jag tycker det är så förbannat svårt att hitta ett svar på det. Så alltså jag har funderat ganska mycket på det. Eh, och någonstans landar jag i den... Det kan låta banalt, men... Det är att karaktären Bond som han har blivit porträtterad på film i alla fall. Eh, och det är ju den ingången man hade när man var liten och började kolla. Är att den karaktären är så förbannat jävla cool. Alltså jag vet inte om det behöver vara svårare än så. Jag tycker att det är den coolaste karaktären, fiktiva karaktären som någonsin har skapats- och det är mycket tack vare hur han porträtterades hur Sean Connery. Spelade honom i de första filmerna. Mm. Ehm, för jag kan tänka mig när man är... jag började, Det var ju tonåren, tidiga tonåren som jag började kolla Bond. Man är tidig tonåring. Eh, det är ju en periodens liv när man är rätt osäker. Det är, man håller på att växa upp. Eh, och då kommer det en karaktär som är precis tvärtom och som visar att så här är man. Så här är man. Men ja, men så här är man cool. Så här är man självsäker. Eh, och det, är inte bara, det går inte himla med det. Att, hur, alltså, man, jag har ju tagit inspiration från James Bond i hur jag mm, är. Mm, det tror jag alla har gjort. I klä, ja, I klädstil. Hur man beter sig. Eh. Mot kvinnor. <laughs> ja, precis. Då ska du på skärten. <laughs> <laughs> ja. ja, exakt. Dra in dem i en bastu. Nej, men alltså, egentligen helt sjukt. <laughs> in i köket. <laughs> ja, i köket. Oh. Nej. Nu blir det... Eh... det. här gör det inte riktigt. Marie... Det blir lite lock talk här. <laughs> ja, exakt. Ja verkligen, Nej, men det är ju liksom grundbulten vad som, vad, vad som gjorde man, att man drogs in Sen vad som gör att man har hängt kvar för mig Det är just det som, som du nämnde Otto, att det har blivit så stort, så långt Det finns så mycket att upptäcka mm. eh, Och för mig blev ju också böckerna en del i det att fördjupa sig i och jag är väldigt fascinerad av stora universum, alltså liksom fiktiva grejer på det sättet. Och då är Bond det absolut ultimata. För vi snackar 24 filmer, det är över 50 böcker. Alltså det är en, det är en källa av underhållning för mig som aldrig kan ta slut. Oh. Och det är ju, bara det är ju lockande för mig. Oh. Att jag måste veta allt. ja. Oh. Oh. Jag har också funderat på den här väldigt länge och jag får egentligen inga bra svar på det. Men du, du tar ju upp ett par bra punkter som jag håller med om. Dels så är det ju Bond som karaktär. Det är ju ändå någonstans den gemensamma nämnaren för allt. Karaktären är bara så jäkla cool och fascinerande. Och sen är det ju universumet. att Det är ju förvisso... Olika universum. Det är ju inte liksom ett universum genom hela utan på något sätt så skapar ju varje Bond sitt universum på sitt sätt också. Men det är ju hela. allt det här. Hela Bond-universum och alla de här universum tillsammans skapar den här stora. det här stora helge-universumet. Och eh, inte bara Bond-karaktären, bara liksom karaktärsgalleriet överhuvudtaget är ju helt fantastiskt. Jag kan inte liksom komma på någon filmserie som har så många alltså fascinerande bara ja alltså bara, bara skurkgalleriet vi var inne och snackade på det tidigare om att det finns så många bra skurkar. Det är klart att det också har hjälpt till. Mm. Alltså allt där mm. bond som karaktär i det här universumet omgiven av de här färgstarka och fantastiska karaktärerna skapar någonting som är oh. helt enastående Det är väldigt fascinerande tycker jag med just att för varje film också, som du sa, Ricka det finns ju liksom 24 filmer, men varje film har ju också 50 grejer som, som liksom sticker ut också. Det blir liksom att de har olika... Varje film har ju sin, sin, sitt galleri av saker som man tänker på. Och då är det det på 24 filmer, så då blir det ju en väldans massa grejer som är minnesvärda. Vi har ju minnesvärda låtar, skurkar, kvinnor, hantlangare, set pieces, det finns ju bilar, allt möjligt liksom, som verkligen finns i det här universumet. Och det är ju... Det är ju det som är så himla häftigt. Ja. Och jag har tänkt, jag har tänkt på det nu när jag har varit ut senast igår. Tänkte jag på det att jag gör mycket av det som Bond gör. Alltså små grejer som de har, liksom små ticks i princip. Och jag gör ofta den här, eh, det, det är lite konstigt, men jag gör, gör ofta den minen som Brosnan gör när han ser Weylin gå på väggen. Den lilla kisandet med ögonen. Squint Eastwood-grejen, den kan jag gå och kolla in i så skyltfönster med. Och det är ju jättetöntigt, men det är någonting som jag har gjort ända sedan typ jag var tio. Mm. Liksom. Eh, bara för att man tyckte det var coolt. Liksom. Oh. Man tänker sig att man är i Hamburg helt plötsligt. Och Det blir, det blir ja, det kan jag tänka mig att du också Har gjort det Manuel Oja. Och ni andra också säkert ja, nämen, Den här frågan är så otroligt stor Och komplex Det, är, det går som att inte svara på den På ett, på ett rättvist sätt För det, bond för mig betyder I princip allt Men när man väl började Och gillar bond när man var liten Precis som Richard säger är en ålder man behöver Kanske inte någon att se upp till Men någon att ta inspiration ifrån Någon att Guiden på något sätt. Faders figur. Ja, men lite upp det hållet, utan att göra det allt för konstigt. <laughs> ja, ja, exakt <laughs> Jag vill inte ta det ordet i munnen. Nej, i exakt. munnen. <laughs> ja, men Det är just det där att dra, dra is in i Bonds värld och bli fascinerad av karaktären som man är. Just hur han kläds, hur han är, hur han beter sig, hur han pratar. Precis som för det andra. Man har ju blivit inspirerad av det. Jag menar, jag. Dagligen ser jag mig själv som Daniel Craig Quantum of Solace". Det är som omöjligt att komma ifrån <laughs> Och eh, det, det börjar ju att sluta Med karaktären Bond Det hade ju inte varit mm. lika fascinerande Utan honom Och eh, det finns otroligt mycket Att ta tag i Och vara med Det är liksom böckerna, det är spelen Det är filmerna då, såklart Och det är liksom relationen med er Bond-communityn i stort man ser nästan kan säga att det på något sätt är lite religiöst, den här sammanhållningen. Vi kan ju bara dra <laughs> lite om när Spectres trailer kom, när Skyfalls låt släpptes. Det finns så otroligt mycket. Det har ju jävlar. växt och blivit någonting mm. helt annorlunda. Det är som en, det är en gemenskap som är svår att ta på. Och det är det där när tillvaron är lite jobbig, när man känner att vardagen är grå, så kan man som ändå luta sig tillbaka och veta om att om inte annat så kommer en bondfilm någon gång Om inte annat så kan man slå igång en mm. bondfilm Man kan läsa en bondbok Man kan snacka med er det, är som, det har givit otroligt mycket Det har satt färg på vardagen Och eh, Det är ju sådär resa till ställen Som bond har varit på Äta maten, dricka mm. Drickarna Se kvinnorna det är, som, det, är som, det är som svårt att prata om Utan att det ska låta konstigt men det blir som väldigt ja, personligt Den antydhet man har fått med Bond när det har varit Under så pass många år men För min del har det varit 12 år Som jag har varit Bondfan Alltså aktivt Och det är ju mer än halva mitt liv Och jag kan inte se mig själv utan Bondintresset Och det som Nej. gör Bond så fascinerande För mig tror jag även appliceras på så många andra Även om just mina anledningar är väldigt personlig för mig själv Och som sagt Det börjar och slutar med karaktären Bond och eh, därifrån byts allting upp och runt om Så att, ja, det, är, det är svårt att prata om utan att man ska bli lite emotionell över det hela <laughs> ja, Jag tycker det är fascinerande med, med, med just att oavsett vad som förändras i livet Att folk försvinner ur ens liv eller kommer in i ens liv Så finns alltid bond kvar mm. som en konstant i livet. För mig i alla fall har det varit så att relationer tar slut eller folk ja, men går bort. Det kan vara liksom sådana saker, men bond finns alltid där. Men som du säger, att det är liksom, man kan slå på bond, 50 Years of Bond tributen på Youtube och känna att fan vad gött det är att vara bondfan. Ja, precis. Och det är som att man har blivit definierad på något sätt av bondintresset, både inåt och även utåt. Ja, men ja. folk vet att jag gillar ja, ja. bond. Och, ja, men du gillar bond. Och så man kan man ändå identifiera sig i det intresset och om inte annars så alltså kan man liksom få samklang med Nej men precis, man hittar sig själv lite I intresset man har Och det tycker jag är väldigt, väldigt Tillförlitligt Och jag tycker det Bill Clinton sa Everything and nothing, dokumentären var väldigt bra Att han fick fråga någon Vad hans favoritfilmer var Och då sa han att det är bondfilmerna Och det är för att bondfilmerna försäkrar folk Om att det fortfarande finns godhet i världen Och det tycker jag är Hjärtligt mäktigt att höra en så stor person Säga eh, Bond är Tack. en religion och med podden Så har vi skapat en kyrka där vi kan utöva vår tro Nej Ja, ja. <laughs> <laughs> Nej. Nu ska vi inte sitta här och Smeka oss själva men, eh, du... det? Jo då Smeka oss själva Rickard byter ihop I slutet av Vad ja, för kyrka vi har skapat Ja, ja. <laughs> Där fick vi något svar i alla fall. Men som sagt, det är jättesvårt att sätta finger på. Nu har jag dock en fråga till ja. er. Vill ni höra topplistan på filmerna? Ja. ja. Nej, vi skiter i det. Ja, ja. Jo, absolut. Och då kommer här med toppfemlistan över vår gemensamma toppfemlista. Så det här är de fem bästa bondfilmerna enligt Tid för podd. På femte plats. The Living Daylights. Oh, oh. viktigt. Eh, och sen vill jag säga det att trean och fyran har samma poäng, men trean har fått ett högre högsta betyg. Trean fick en 10 där inte fyran fått så därför så sitter trean på tredje plats Spännande Men först kommer fyran Och mm. fyran är mm. Casino Royal. Mm. Okej okay. oh. Det är lite spännande ja. det här. Högtidligt alltså. ja, faktiskt. <laughs> Man sitter som, som framför Oscarsdalen Och väntar på att uh, Thomas Newman ja. inte ska vinna På tredje plats On Her Majesty's Secret Service. Oj, okej. Oj, nu är det är spännande. <laughs> ja, verkligen. På andra plats... Thunderball. Mm. Okej. Okay. Mm -hmm. Och på första plats och den bästa bond enligt Tid för podd är... From Russia with love Yes Yo! Mycket bra topp 5 Väldigt bra topp 5, väldigt oväntat också Alltså just placeringsmässigt Ja, faktiskt Thunderball var ju faktiskt otippad Jag trodde ja. skulle ta i alla fall andra platsen Ja, jag trodde att eh, Jag trodde nästan att eh, Vad heter det? From Rush, eller From Russia with love, inte From Russia with love Utan den som kom eh, två Skulle komma etta Så att ja, nej, det var bara fascinerande, tycker jag. Ja, okej. Okay. Ja, det var inte bredd på, faktiskt. Nej. Äh, det här är ju inte en lista som motsvarar gemene mans listor, kan man ju tycka. Det är ju inte de man hör talas om där uppe. Det är ju The Spy Love mm. letar sig ofta in på folks topplister annars. Ja, well, Goldfinger är ju inte på listan alls. Nej, och GoldenEye brukar också letas mm. in på folks listor. Mm, så att, ja. Ja, det här är ju så det ska vara. <laughs> ja, men det är ju tydligt att det, är, det skiljer sig var Bondfans och gemene man. Ja. Gillar med Bond. Jo, sen finns det ju Bond-fans som har det med Golden Gun som äta, liksom. Men det är ju ja, det är. Ju... Ja. det. Är så det, är. Ja, ja. det gör det ju. kul. Äh, men... <laughs> tänker inte på någon särskild. Nej, nej. Jag tänker på en gemene man. Ja, men kul att Thunderball kom så pass högt upp att den kom på en andra plats. i sällan ja. den är så högt upp. Det hade... Den var ju mycket skäll faktiskt. Det hade jag inte trott på förhand. Nej. Nej, men håll med. Det här är ju en sjukt stabil lista tycker jag. Ehm... Ja. Även om Emanuel kanske inte gillar femte platsen som är The Living Daylight Så är det ändå en, visst är lite viktning åt 60-tal Men vi fick ändå in en 80-talsrulle med Timothy Dalton En person som absolut inte brukar lyftas fram så mycket, speciellt inte i Sverige mm. Och vi fick in Casino Real som är en modern kasken nästan som inte annat känns det viktigt att The Living Daylights ligger på en femte plats. Även om jag inte håller med om det så känns det bra att den är högt upp. Ja, bara för att visa att det finns annat än 60-talets Conrad-filmer. Liksom. Ja, men precis, mm. precis. Så är det ju. Eh, så det här var det. Ta, de här, ta den här fem listan och eh, mm. säg till alla ni känner. Att dem. <laughs> eh, kolla de här fem filmerna ja. så kommer ni se fem stycken bra bond -filmer. Ja, faktiskt. Ja, eh, ska vi gå över till eh, dagens sista exercis? som är mm. lyssna frågor. Mm. Eh, vi skickade ut eh, att vi ville ha in lite frågor och det har vi fått. Eh, och jag tycker att vi börjar med eh, en fråga som handlar om eh, poddavsnitten. Eh, frågan är så mycket som poddavsnitten är ju runt tre timmar men hur lång tid tar en inspelning hur mycket klipps redigeras bort helt enkelt. Och jag kan väl inleda med att svara på den frågan. Eh, jag kan väl säga nu så är vi tre timmar och nästan 20 minuter in i inspelningen. Så ni kan ju kolla på vart någonstans hur långt tid det har gått på avsnittet så kan ni få en hum av det. Men inspelningsmässigt så brukar det ligga på runt tre och en halv timme ish, kanske. Och då är det även inkluderat ja. raster som vi tar. Så det är inte bara liksom kontinuerligt snack. Um, som... Ja, vi gjorde ju det till en början. Ja, exakt. Eh, vi började, ta. jag tror det var Secret Service var den första gången vi tog en paus och sen så började vi med det efteråt. Ja. Hade vi inte gjort det och Secret Service hade vi avlidit kan jag ju säga. <laughs> Aj, ja, verkligen. Herregud. Eh, ja, den här frågan Just. kommer från eh, Lennart. Jag har inte efternamnet, men jag har skrivit ner namnen på de flesta, tror jag. Paridona? Det stämmer. Mm. Eh, mm. Men sen, kul fråga Ja kul fråga Men en grej som jag vill lägga till Det är ju att Själva arbetet med podden Är ju inte bara att sitta och spela in För det är ju nästan det lättaste och roligaste Det är ju snarare allt innan och efter Som verkligen tar tid Det är mm. att jo, det är det. Eh, Kolla på filmen Anteckna, läsa böckerna eh, Skriva de olika segmenten som vi har Och mm. klippa Lyssna på musiken Ja klippa podden. Exakt. Det är det ja. som tar den stora bulken av tiden. Det här är ju bara kul. Så ja. arbetet med, med podden börjar ju i princip när man har spelat in avsnittet. Då börjar man arbeta på nästa podd. Ja, det är rätt intressant måste jag säga med hur du sa Emanuel. Jag tror inte du har nämnt det i podden så mycket, men du har sagt det runt podden att poddserien som vi har gjort mm. har känts väldigt mycket som filmserien. Ja, ungefär. Och där är ju ännu ett exempel på, för varje films arbete börjar ju precis efter den förra tog vid. Mm. Och varje avsnitts jag började precis efter förra avsnittet släpptes. Ja, den tesen fungerar fortfarande, kan jag säga. <laughs> ja. Så det är lite roligt. Men i, stort, i mångt och mycket så är det ju inte så jättemycket som klippt Nej. bort. Det är om vi känner att avsnittet har dragit ut och blivit extremt långt. Då kanske vi mm. trimmar bort sånt som känns ja, oviktigt. Exakt. Stort tack till Anton, får man väl ja. säga. Som ja, klipper. verkligen. Ja... Otto har också klipp några avsnitt. Det är inte fyskan. Ja, jo, jo, i och för sig. Och för sig. Ja. Men eh, Anton är ju den klipper. Han är riktigt klippad. Är riktigt ja, riktigt bra. Och i, ibland så händer det att vi spårar ur i en diskussion och diskuterar någonting lite off the <laughs> ja. charts, så att säga, så vi har behövt klippa bort. Uh, Vet att vi klippte mycket i Quantum of Solace? Till ja, vi, vi har en gömd diskussion som ja. ligger i arkiv som vi ska ta med oss in i ett avsnitt någon gång när vi nu gör det avsnittet. Uh, och mm. den diskussionen är väldigt intressant mm. Den är väldigt uh, intressant Så den får, ni, den får ni se fram emot Men det, det finns som sagt en bortklippdiskussion Som är härlig uh, nu, Det är väl ja. det största segmentet som har tagits bort Alltså enskilt ja. största Ja det var är det uh, Jag tror det var tio minuter eller någonting i alla fall. Uh, Ännu mer tror jag det var okay, uh. Uh, Nästa fråga i alla fall uh, mm. Den kommer från Magnus Göte Eller Göte Ja uh, jag vet inte uttalet där. På g -t. Men skitsamma. Eh, ja. Frågan är i alla fall. Eh, vilken, vilken. I de andra filmerna. Som vi tycker att James Bond har gjort. Sin bästa prestation. Eh, så med andra ord. Alltså filmerna utanför Bond. Utanför Bond ja. Så ja. Sean Connery. Vilken annan film än Bond har han varit bäst. och att, Vi kan väl. Ta igenom skådespelarna snabbt i den ordning De har spelat på Och bara riva av det här lite snabbt Så, Sean Connery, vad har vi där? Jag säger Marnie Av Alfred Hitchcock Jag säger Anderson Tapes Av Sidney Lumet Oj, stylish Ja <laughs> Stylish Nej men Vad oh, svårt, nej men jag jag säger väl en, jag för och säger de omutbara. Ja, den känns rätt eh, given, ja. Ja, Connery är ju så pass svår för han ja. gjort så mycket bra. Men jag säger också det är omutbara. Ja. ja. Eh, Lasonby. Alltså, jag har liksom sett han i bara en Ja, film. exakt. Vi kan ju liksom räcka upp andra här. Vi kan ha sett någonting annat av honom. Jag. Jag, bara, jag har sett honom i The Man from Hong Kong, ja, vad den heter. samma ja. här. Det är ju den. Den är, Spider's Web har jag sett den. Ja, jag tycker inte den är så så no. bra men det får bli den. Då. Jag har inte sett något annat med hon. den. The Man from Hong Kong är en extrem B film där han no. är knappt är med så att det är svårt att bedöma just honom. Ja. Förutom att han är väldigt snygg mustasch i filmen. <laughs> ja, riktig porrmustasch alltså. No. Åh oh, fy fan. Det finns ändå några filmer med honom som jag skulle vilja se men det går ju liksom inte att få tag på. Han har någon film som heter Universal Soldier- från 71 som jag skulle vilja säga. Men, ja. Ja. Inte den med Dolf Lundgren. Och... <laughs> nej, inte riktigt. Nej. Det hade varit väldigt konstigt att se George Leisenberg med Dolf Lundgren. Och Jean-Claude Van Damme. <laughs> jag ja. lämnar den blank i alla fall. Och så går vi vidare till Roger Moore. Uh, gold av Peter Hunt. Ja, jag tänkte faktiskt se den också i Den är väldigt vass. Mm. Ja. Jag ska säga um, uh, The Man Who Haunted Himself. Ja, ja, den är riktigt, riktigt bra. Den rekommenderas. Ja, och du... Det... Där Roger Moore för en gång skulle faktiskt skådespelar Något annat än sig själv Och han gör det riktigt bra det är en skrämmande film Väldigt psykedeliskt, märklig film Ja, konstig film på många sätt Jag har inte sett överrätt mycket med Roger Moore Måste jag erkänna Men jag går väl på det mest uppenbara Och tycker att hon är så pass skärmig och skön I helgonet mm, mm. Så jag säger det helt enkelt mm. Nej, det är ju väldigt, väldigt bra, bra jag. Och så tar vi Timothy Dalton där måste ju vara hotfast Där är han helt utmärkt. Helt otroligt mm. vad han är kul och han, han har så otrolig karisma i den här filmen som man sällan ser till Ja, Det är skönt att han verkligen utstrålar någonting helt annat som man inte vanligtvis ser. Så hotfast Jag håller med dig i det där valet, vill jag säga. Hotfax. Ja. Jag har inte sagt sett den. Jag kanske borde se den. Ser se den? Ja, Musik av David Arnold. Mm. Ja, det stämmer bra det. Ja, just det. Ja, det jag just det. måste se Hotfast också faktiskt. Jag, jag har varit på väg att se Lion in Winter. Men jag har inte... Där ska han tydligen vara med. Ja, han har han inte så den. stor roll där. Men, men, eh, jag har inte sett Hotfast. Då får jag ju slänga in något annat. Eh, <laughs> det jag till med Flash Gordon. Det är jävla bra film. <laughs> det är löket alltså. Ja, det är löket. <laughs> ja, jävla! glömmer. är alltid trevlig så har vi Pierce Brosnan. Ja. Det säger jag The Ghost Writer av Roman Polanski. Mm. Fan, den har inte jag heller sett. Fan, jag är så dålig. Jag vill se den också. Ja, alltså, mm. favoriten för mig jag vet inte, tusan. Alltså, jag gillar ju um, the Thomas Crown Affair med René Russo och han. Jag tycker den är ganska skön. Den gjordes ju mellan, ja, mitt i bondsmeten egentligen. Så att den, den skulle jag nog se. Jag gillar honom där som fan. Jag säger också Thomas Crown. Då slänger jag in... Kom igen nu Mamma Mia. <skratt> <skratt> eh, nej, nej Skräddaren i Panama. Mm. Inte en så jättebra film som så, men Pyrs är jävligt skön och väldigt ja. udda i den filmen. Den och sen så har vi Daniel Craig. Ja, det är ju München. Jag tycker inte han är så jäkla bra där. Jag tycker han. Det är inte så bondigt precis, men. <laughs> Långt blond och går runt och är lite tuffare. Äh, ja, jag förstår valet egentligen, men jag tycker inte han. Uh, är jättebra. Jag tycker överlag att det. Jag tycker egentligen inte att det finns någon annan film än Bond där jag verkligen blir blown away av Daniel Craig. Jag tycker han har gjort sina bästa rollprestationer i Bond. Uh, mm. Men det är väl två filmer. Det är ju dels. Uh, uh, The Girl with the Dragon Tattoo, det jag tycker att han gör mycket bättre än Mikael Nyqvist gör i den svenska versionen. <laughs> eh, och sen så har jag väl en till film som kom upp sådär spontant och det är Defiance, eller Motstånd. Ja, det gör du The Dragon Tattoo för min del. Eh, vad var det jag var inne på? Eh, jag tycker att han är bra i München, i och för sig. Men eh, jag kanske säger Layer Cake då. Mm. Uh, och sen har vi nästa fråga Från David Henriksson Som undrar om vi någonsin har beställt en vodka martini Skakad, inte rörd Ja, uh, yes Vodka martini har jag beställt Men jag har aldrig bett om att få den skakad Ja Jag har bett om det smakar pisk ja. När jag gör den själv Så skakar ja, jag alltid ja. jag tycker att det är gott Men uh, grejen är den att Jag har, jag har för mycket Jag, jag vet inte det skulle kännas så jävla corny att gå fram till en bartender och faktiskt säga de orden det är, det, är, det, är bond, det är Bonds ord, det är liksom inte mina ord, jag ska inte ta det i min mun men det, är det, sista, det är det sista provet för att bli ett riktigt Bond-fan, ja, jag, jag tycker också att det för corny är ja. ungefär som att presentera sig liksom, som Bond gör Med förnamn, eller efternamn, förnamn, efternamn ja. Har ni gjort det någon gång? Nej Alltså jag har ju beställt vodka martini, i klart Till mitt försvar så var jag inte mina sinnesfulla bruk när jag gjorde det. Men sekunden jag gjorde det. Det är försvaret. Ja, det var så sent som höstas. Sekunden jag gjorde det och sekunden jag fick blicken av bartender så, så ångrade jag mig. För det var den blicken han gav mig var otroligt dumman. Han kollade på mig som att jag var dum i huvudet. Så att hela upplevelsen att dricka det sen var inte rolig. Jag Sen säga. satt du som Craig på planet i Kontum ja. Upsål. <laughs> Mer eller mindre. <laughs> Hur många har uh. jag vet inte. <laughs> ja, det är bra alltså. Uh. Ja, kul Men, fråga faktiskt. Ja. Mm. Uh, nästa fråga kommer från Carl Westergren som vill att vi ska han vill ha en topplista, men det kanske inte vi kan åra men vi kan i alla fall utse där vi tycker är bondseriens värsta dubbningsinsatser eller lip samt sämsta specialeffekter. Mm, jag har ju en som kommer upp till huvudet direkt och det är ju kai kai, kai ra ifrån ja. Diamonds are Forever. Den är ju så otroligt ful. Ja, den är ju, tycker jag, given oh. som etta så. Däremot så är den, den... är ju så pass kort så det är ju svårt att liksom dras till jättestora växlar mm. av den. Eh, där liksom vad ska man säga, en hel en större karaktär har dubbat genom hela filmen så tycker jag överlag att inte någon har varit dålig men Nej. som enskild sekvens med lipsync så är ju den helt först. Ja sen har vi ju en hel film som är dålig, det är Die Day. så att den kan ju med specialeffekter <laughs> kan... ja med specialeffekter ja, mm. ja kitesurfing just dubbning det är jättesvårt för jag tycker överlag av bond var det jättebra på den fronten ja. Och jag kan inte komma på någonting rent spontant där det är rakt ut dåligt förutom den nämnda sekvensen i Diamond Soul Forever. Så ja. pass för min del. Ja, jag kan väl... Ska man dra upp någonting så tycker jag det är jävligt taskigt att de valt att dubba Lace. Jag tänkte, jag tänkte samma sak. Det är inte dåligt dubbat, men jag tycker någonstans att det är dåligt att de dubbade. Mm. Ja, exakt. Sen är det är ju... alltså dubbning är ofta fenomenal Enda gången man märker det Det är när det är samma snubbe som dubbar två olika karaktärer ja, i två ja. olika filmer som man blir hm. Men det är ofta otroligt gjort. Det var inte många år sedan jag fick på att Gabriele Ferretti som spelar Draco var dubbad Då tappade Nej, jag också. kontrollen helt Nej Nej men, man, nej. nej men man märker ju inte det Det är, nej, det är ju just han som dubbar Tiger i you Only Live Twice Det är ju samma som dubbar äh, Blowfelt i For Your Eyes Only, till exempel Om det nu är Blowfelt vill säga oh. mm. eh, Specialeffekter Det finns ju bara en Kites, ki Kitesurfing är ju helt Från där. Under Day Den är ju liksom ja. Det är lite upp ett mål att ta den eh, ja, det känns lite Har vi något mer att ja. slänga upp jag gillar, ju, jag gillar inte You Only Live Twice Rymdraketen där eh, När de lyfter från basen ja. menar jag Alltså ja, Blofelds ja. eh, diamant laser i diamonds of Forever När det <laughs> spränger De kinesiska raketerna Åh <laughs> oh, vi oh, oh, oh, fan <laughs> oh. Att du var tvungen att se Åh oh, nej jag, <laughs> jag hade glömt den Det hade jag med gjort Det är, är nästan till sämre också. Än scenen i Dynad Ja oh, det är fan nästan, nästan sämre så. Ja, faktiskt. Jag vet inte ja. tusan vad det är, alltså, ja. men det är ju fan inte bra. Alltså. <laughs> vad hände där? Men i Dying Other Day i Day är det ju kombon CGI med karaktärsmord. <laughs> ja. I Dying i of Forever är ju bara dåligt, dåligt ja. specialeffekt. Eh, men sen är det de här klassiska back projections, alltså biljakten i Dr. No. Och, ja, samma kurva tre gånger. <laughs> och, samma kurva tre gånger och... Ja. Connery som sitter och skakar ratten. Det är ju... Ja, exakt. Ja. Alltså jag kan inte störa mig på det riktigt eftersom att det var väl så gott de kunde göra det då men... jo, Jag vet, det, men det fast det är de, man kan faktiskt göra bättre än det där Man kan strunta i backprojection helt men, ja, ja. Sant. Jag tycker det är en av de grejerna som är sem, sem, en av de sämre backprojection Det var ju just i John Lulip Twice också, när de åker Toyotan eh, Och hon sen springer iväg ner i tunnelbanan när de åker där så är det ju bilarna Dubbelt så stora som bilarna de sitter i Det är ju som att de åker en jävla lådbil nog för, nog för att Toyota är låg Men den är fan inte lika låg som typ en fälg På en bil liksom. Det är ju de som sitter... att det är såhär Nils Karlsson Pysslingbond Som ute och åker liksom. De sitter i höjd med andra bilars fälgare Ja men det är också okej okay, De slår ut, andra bildörrar Alla andra bilar öppnar dörren Då slår de i huvudet på Conroy liksom. Det är så här: nej det funkar oh. inte riktigt Ja, yep. Ska vi ta nästa <gul> och fråga. sista lyssnarfrågan mm. som kommer från Lars ja. som undrar ja. lite Lars Logotyp ja, som logotyp. undrar om alla affischer och eh, posters. Han säger själv gillar jag inte övergången till fotoaffischern som kommer 90-talet. Det fina färgglada under till exempel 80-talet var, var otroligt mycket snyggare. Craig-filmerna mm. ser nästan likadant ut. Väldigt tråkigt, tycker jag. Eh, jag vill ge en rätt i det. Jag tycker att eh, Affischerna var som allra snyggast under 80-talet och 60-talet. 70-talet mm. tycker jag inte alls är lika snyggt men ändå fortfarande en viss klass på det. Och sen så gick det ut för. Ja, jag är helt enig med dig. Jag har ju till exempel uh, The Living Daylight som bakgrundsbild på datorn hemma. Så att uh, ja. den är ju fantastiskt vacker. Alltså. Jag hade det tidigare men nu har jag bytt. Men alltså 80-talet ja. alltså The Living Daylights, a View to a Kill, For Your Eyes Only. Ja, for Your Eyes Fyfassen, exakt. Sen var snygga de är. Ja, och sen blir det ju dåligt direkt egentligen. Brosnans var ju, ingen var snygg liksom. Jag tycker det var ja. brutalt dåligt. Det, i och för sig, om man, om man ska ta 80-talet, den enda som sticker ut dåligt är ju Lice Kills som inte är snygg. Men annars är det ju Nej, exakt. genomgående snygga på 80-talet. Ja, oerhört. Ja, kan enbart hålla med. Ja, jag är ju otroligt svag för just Ubuntu mm. och Kill när de står på San Francisco ja. mm. Golden Gate-bron. Ehm, Faktiskt. Och även Bara första Dr. No Simpelt och bara mm. effektivt Jäklar, ja, ja. snyggt Verkligen. Som attan Ja, uh, från Russia with love med, Som jag har på väggen här hemma mm. Uh, mm. Ja Det... Nu har jag en jättekort fråga till er bara Som jag tänkte på nu I och med Eh, Som man säger, Road One-kontroversen, där de använder döda Skådespelare i roller i filmerna. Hur ställer Jag ni er ska... till det? Hade ni kunnat tänkt er en digitalt animerad Sean Connery i en framtida bond till exempel? Nej. nej. Inte, Och... digitalt inte digitalt ja. frånställd Sean Connery, nej. Men till exempel, om, om det finns någon karaktär, vilket du nu då kan ta tillbaka? <laughs> Gabor. Gabor. <laughs> <laughs> nej. Men det, nej men det, alltså det där är svårt Om, om man säger, ja jag förstår som kan tycka att det är ett lite klumpigt exempel Ett bättre exempel kanske ja. hade varit Om Judy Dench hade dött Mellan Skyfall och Spectre Men man väljer att mm. ha med henne På ett digitalt sätt ändå Ja eh, Nej jag är tveksam till det Ja alltså det, det finns ju ingen ja. egentligen som Jag vet inte Alla som jag vill ha tillbaka är ju typ alltså döda i filmerna också <laughs> vilket är lite synd så att det är ju, mm. ja, det är ju jag vet inte, jag ställer mig nog negativt till den i mm. princip Ja, samma här, det jag tycker jag känns respektlöst att ta en dödsrådespel och använda i en film, det känns, mm. känns inte bra nej, bara för, bara för sakens skull mm. känns det ju dumt men som du sa Emil, om det är någon som dör mellan två filmer då kan jag förstå det, men om vi bara vill ha tillbaka Tiger Tanaka, då känns det ju dumt. Och... Fast, jag, fast jag, vill inte, jag vill inte ens, om någon dör mellan två filmer, då får man lösa det på annat sätt. Ja, man löste ju Harry Potter till exempel, det går liksom. Ja, hade, hade Judy Dench dött mellan Skyfall och Spectre, så hade inte jag velat att man hade tagit med henne på digital väg i Spectre. Nej. Ähm, mm. Men nu börjar vi närma oss målrakan. Ähm, oj, oj, oj. Podden, vi får banka in där hundra gånger till, men podden kommer givetvis att fortsätta. Vi har mm. första avsnitten planerade och de kommer. Och vi har flera andra idéer också. Men det här öppnar ju också upp till en fantastisk möjlighet för era lyssnare. För nu kan ju nämligen ni faktiskt påverka väldigt tydligt vad vi gör. Så skicka in det ni vill att vi ska göra avsnitt om helt enkelt. Det kan vara jättestora ämnen som man pratar om i tre timmar. Eller det kan vara mindre ämnen som man kan avhandla på. 20 minuter. Tre timmar. Nej, på 20 minuter man kan slå ihop med andra grejer. Men så skicka in idéer till avsnitt som ni vill höra. Och har vi redan en sån idé så då kan det ju faktiskt bli så att vi gör det avsnittet lite tidigare än vad vi hade tänkt. Ja, så faktiskt. skicka in idéer. Och sen så får vi säga tack för att ni lyssnar. Fortsätt jättegärna att lyssna. Nästa avsnitt är om tre veckor det kommer. Det är väl preliminärt vi har tänkt så, ja. Ja, preliminärt så kommer de om tre veckor. För att ge en hint till vad det här kommer att handla om ska man väl säga att allting det som vi har gjort nu under fem avsnitt, tänk tvärtom. Så får ni det avsnittet. <laughs> Vilken jävla gåta. Ja. Ja. <laughs> <laughs> jag, blev, jag, hade, jag hade inte fattat om jag inte visste. Eh, nej. Nej, men jag tycker det är häftigt med att vi är klara med alla filmer och sammanfattningen. Det här är ju verkligen knyta ihop säcken. Liksom. Mm. Originalplanen. Mm. Ja men faktiskt. Och det har gått väldigt bra. Ja verkligen. Jag får tacka er mina fellow poddpojkar och även Anton. Det har varit ett nöje hittills mm. i alla fall. Och Lars också för den delen ja, Och typ Lars självklart ja, exakt. Det, har varit ett, ja, det har varit ett väldigt stort bondår för oss alltså det Vi har gjort mycket, upptäckt mycket Funnit varandra på ett helt annat sätt ja, det har varit, Upptäckt varandra Upptäckt varandra Remember pleasure mm. Ja, exakt. Byggt för kyrka One best group ja. ja men faktiskt Jag tycker det är väldigt mycket vad vi har Vad saker som har hänt tack vare podden mm. i Just 2016 och början av 2017 som inte skulle ha hänt kanske mm. Om det har varit ett lugnt bondår rent allmänt Så har det varit ett otroligt intensivt bondår för oss Ja, minst sagt. Allt från tv till komikon och... Tack för uh, allt Gittills. Även om ja. Rickard tycker att det här, eller det här året har gått fort Så kan man säga att det här bondåret har egentligen bara börjat <laughs> <laughs> Det är mycket kvar på det här året Och uh, ja, nu är vi ska hålla igång hela året Så skicka in idéer uh, Så kan ni vara med och påverka vad eh, som kommer, helt enkelt. Så, men eh, Tack annars eh, så länge och tack till alla som hjälper oss. Och eh, framförallt till er som lyssnar. Så hörs vi igen snart. Bonda vidare. På paus.